Köszönöm Igen Jó reggelt Jó reggelt kívánok A Veszprémi polgár Majd egy kicsit pattogúsabbak leszünk A szórak abban az értelmében hogy Nagyon sok dologról van szó Úgyhogy a nem szexuális értelemben Vett előjáték elmarad Haragszik igen. Nem, nem, nem, távol tőlem. Um, a patogós az nem jelent egyben barátságtalan, is csak szeretném tisztázni még az elején. Jó. Igyekszem ő is barátságos lenne. maradni. Helyes. A Nemzeti Miniszter bonyolult számú NGM rendelet a települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel töblete alapján 2025. május hónapban teljesítendő fizetési kötelezettség összegéről, ez ugye nem önhöz tartozik, mint az a címből is Igen. kiderül, hanem, mint kiderült, nagy Mártan Istvánhoz, akiről nem is tudtam, hogy István is. Ön tudta? Hát nem, az igazság, de sose kérdeztem tőle. De hát most már legalább hát, tudja. Tehát, de ha, most tudom, de most tudom. Tehát ha azt mondja neki, hogy Pista, és odafigyel, akkor ez nem lesz véletlen. <gül> jó. Én meg sose láttam, hogy is, de ez van ideírva. Um, ugye én ma még fogok beszélgetni Kis Ambrussal. Ugye a rendelet cél a települési önkormányzatok helyi iparizási adóbevétel töblete alapján a 2025 május hónapban teljesítendő fizetési kötelezettség összegének közétét, tétel, amiből kiderül ugye, hogy ez az NGM rendelet, ez hónapról hónapra jelenik meg? Uh, nem, nem, csak akkor, akkor kell fiz... ez a, a befizetési dátumra utal. A befizetési arra, dátumra utal. Igen. Köszönöm. Ha majd egyet tüszenteni fogok, akkor elnézést, csak ez itt bujkára. Annak, annak a kimenetele, nagyon jól beszél, um, ez most versenyképes járások, szociális hozzájárulás, ez mi? Cím, hogy ez mi? A, hogy, hogy, Az össze, hogy mi a hova, megy? hova megy? Igen, ez a területfejlesztési alapba megy, tehát ez jó részt azt a, annak a 65 milliárd forintnak a fedezetét adja meg, amely a területfejlesztési alap összege lesz az idei évű költségvetésben, és amelyből finanszírozzuk a versenyképes járások programot. Akkor nem volt alapvetően buta a kérdés? Nem, teljesen volt a kérdés. Igen. Az összeg az arányos azzal, ugye ez 3 milliárd 690 millió 798 ,572 forint arányos azzal, mint amennyivel ön egyébként számolt? Vagy ön egyelőre, igen. igen, egyelőre arányos, arányosak vagyunk, tehát most abban bízunk, aztán meglátjuk majd, hogy a második fél évben is hogyan alakulnak a befizetések, de egyelőre úgy néz ki, hogy, hogy ez a. Ugye ez eredetileg a pénzügyminisztérium kalkulációja alapján jött létre ez a 65 milliárdos keretösszeg, és ez úgy tűnik, hogy ez tartható. Tehát ezekből a befizetésekből, mert a második főzők lesz még majd egy ilyen kör, össze fog jönni a 65 milliárd forint. Az aprókkal kezdem. A versenyképes járása program kapcsán két olyan város képviselőivel tárgyaltunk Facebook, ahol jelentős fejlesztések indulnak, többek között Szegedről Botka László, Debrecebből pap László polgármester volt jelen az egyeztetése, de a fényképek alapján legalábbis az rk ott volt Kúsa András is, a találkozót Mihály Félő. Lajos. J -j -j -j -j -j. Lajos. Mit, mit mondtam? András. Uh, igen, tegnap meg a Gatter nevét összetévesztettem a Grespikkel, úgyhogy itt is elnézést szeretnék kérni. G gatter László és uh, Fővárosi Bíróság. Igen, igen, 50 fölött nem mondjuk tulajdon vezetékneveket. vezették Igen. <gül> ez már őre is vonatkozik. Közös, azt akartam, hogy közös tapasztalatunk. Igen, igen. a találkozott Mihályfi Béla, KDM és Országgyűlési Képviselő kezdeményezte. Milyen jó, hogy ez le van írva, Kúrsa meg ugye nincs ide kiírva. Um, ugye erről már korábban volt szó, ez már terve volt véve. Úgyne, ez egy volt a találkozó volt. Két relatíve elégedetlen ember. Ne, nem mondanám, hogy a szíve elégedetlen ember, inkább két konzultációra váró ember volt. Mind a két városnál kezdettől fogva tudtuk, hogy és nem, nem ők ketten vannak csak, de ők ketten a legnagyobbak. Mind a kettőnél olyan beruházások zajlanak most éppen, amelynek következtében a közeljövőben meg fog ugrani az iparűzési adó összege. BVD Szegeden, így van BMW Debrecenben, és a többiek, és ebből adó, Ugye ez, ez egy kezdetektől fogva egy problémaként jelent meg. A megugrás hogy, miért még kell, az kalholáható? Hát vannak becslésekkel, igen, pakulálható, de ugye nem tudunk még tény számítani. Milliárdos? Mindahogyan, milliárdos, mindahogyan azt sem tudjuk pontosan, hogy mikor kezdenek el valójában termelni, tehát valóban elkezdenek-e Ez a 65 termelni. milliárd része, vagy nem? Ez nem része a 65 milliárdnak, hogy elkezdenek-e idén termelni, mert ugye onnantól kezdve fizetik majd az iparüzési adót, illetve vannak-e, vagy, vagy lesz egy csúszás, és a többi. És ezt hogyan kezeljük, ez kezdetől fogva, ez nem csak ezeknél a nagyvárosoknál jellemző. Például én nekem is van az én mert egy olyan falu, amelynek a határában egy napelempark kezdi meg a működését, és ez a falu költségvetését az iparüzési adóból, befületésekből adódóan, meg, meg az, hogy jelentős hozzá, hozzáadott érték lesz. És ilyenkor mindig felmerül az, hogy pekjük van-e ezeknek a településeknek, az az egy az egyben elvonjuk-e, és gyakorlatilag semmit nem érnek azzal, hogy új beruházás valósul meg, vagy pedig tudjuk tompítani ennek az ugrás. ...nak a, a, a sokját, és, és esetleg ki tudunk találni olyan méltányos megoldást, amelyel valahogyan érdekelté tudjuk tenni vagy tartani a települést, hogy hogy befektetésekben gondolkozom a jövőben is. Történik, erről volt most is szó. Szeged egy speciálisabb eset, de Becernél erről van szó, tehát ott egész aztán a beruházások következtében nagyot fog majd ugrani az iparüzési adó növekmény, és ezt kell majd kezelnünk. Szeged egy, a beruházás jellegéből adóra egy kicsit más eset, de, de hasonló karakterű azért. azért Ez szépen. nem nagy Márton István területre. Hát nem, tulajdonképpen nem nagymárkin Isten területe is, amennyiben a, az önkormányzatok költségvetése ugye, azért tartozik a, az NGM-hez, mert az egész pénzügyminisztérium bekerült az NGM-be. Azért tartozik, az tartozik önhöz, mert. Meg önkormányzat. Na most, hogy az jó-e, hogy miközben az önkormányzatok hozzám tartoznak, a közben éppen csak az önkormányzatok költségvetése nem tartozik hozzám? Nem akarják hát én... magának pénzt adni. Hát igen, tehát lehet, és a hogy a jól, én jó pofáskodom az önkormányzatokkal, de hogyha komolyra fordulnak a dolgok és pénzek kellenek. Nekem van egy viszonylag szűkös keretem, tehát amit én tudok önkormányzatok támogatására, rendkívüli támogatására fordítani, az mondjuk háromszor 5 milliárd, egy 5 milliárdos Viszmajor keret, ami ezen természeti csapások egyítésére szól, egy kb. 5 milliárdos szociális tűzifa, tüzelőanyag keret, és egy kb. 5 milliárd, ez mind valamivel több, mint 5 milliárd, és egy kb. 5 milliárdos rendkívüli kiadásokat megtérítő keret, amiben pedig az önkormányzatok kötelező feladatállátását tudom támogatni. De ha nagyobb összegről van szó, tehát egy, egy önkormányzat valóban nagy bajba kerül valami miatt, akkor ott azért nekem általában a, a nemzetgazdasági minisztérium jóváhagyását és támogatását kell megszereznem. Ilyen értelme egy kicsit lobbista vagyok, az önkormányzatok lobbistája vagyok a formában. Félszem már a következő témára nézek, de közben azt, hogy mégiscsak meg kell kérdezni, hogy mire jutottak Hát arra jutottunk, hogy Debrecen, Debrecen-nel, mint említettem, az egyszerű dolog, szeged, szeged ügyét meg kell majd vitatnunk a, a kormányülésen is. A, itt, itt egy olyan adóengedvényről is szó van, a Szeged elengedte az építményadót a BID-nak, és így együtt ezek a terhek, ezek valóban soknak tűnnek, hogy nem folyik be az építményadó, viszont az iparűzési adó többletét is ennek egy jelentős részét is elvonjuk, úgyhogy ezt kormányúra sem meg kell beszélni, hogy hogyan tudunk segíteni szegedben. Mikor kerül a parlament elé, mikor tárgyalja a helyi önazonosság védelméről szóró törvényjavaslatot, amelyet semmilyen zsolt nyújtott be, és ön az előadója? Amennyiben minden a papírforma szerint alakul, akkor jövő héten kedden kezdődik meg a vitája a parlamentben. Um, azt kérdezem öntől, hogy, és ez majd a következő témánál is érdekes lesz, hogy elnézést, hogy mindjárt a, a, a fellebezésről érdeklődöm, e, ugye nevezetesen arról, hogy csak idézni szeretném, jogorvoslat pontosabban, a jogvédelmi eljárás lezáró végleges döntés ellen közigazgatási pernek van helye. E, a közigazgatási perben kiárul? el? A, hát, a közigazgatási perben. Igen, milyen bíróság? Hát a, az a. Ja, melyik. Ja, értem, értem. A bíró, Tehát ugye voltak tervek hogy külön közigazgatási bíróság gyere, szervezetrendszer létrehozatalára. Emiatt, vagy úgy általában? A közigazgatási perek miatt. És számos olyan ország van, ahol a közigazgatási perek, amelynek az egyik specialista, specialitása az, hogy itt olyan perekről van szó, ahol az egyik ügyfél az állam, mégpedig, ha úgy tetszik, a megtámadott ügyfél az állam. Ebből adódóan vannak, sok olyan ország van, és Magyarország is ilyen volt egészen a második világháború utáni időszakig, hogy a közigazgatási pereket külön közigazgatási bíróságok bírálták el, amelyek más, hogy mondjam, más képzettségű, ez így nem jó, meg más, szakmai háttérrel, rende, más szakmai háttérrel rendelkező bírókból állnak. Tehát egy közigazgatási per, Más, ugye, mint, egy, mint egy polgári per, ahol két magánember áll egymással szemben, és mondjuk ingatlan, vitás ingatlanról van szó, vagy családjogi pozícióról. Egy közigazgatási perben sokszor olyan mértékű szakmai tudásról van szükség, amely egyrészt az állam ismeretét megköveteli, másrészt pedig a szakkérdések esetében szak, szakértőbe vonását. És ezért volt egy ilyen terv, még Trocsani-László idossági alatt, hogy Magyarországon is létrehozzák az önálló közigazgatási bíróságokat ismét. Ez azonban végül nem valósult meg, úgyhogy most a rendes bírósági szervezetrendszeren belül vannak közigazgatási kollégiumok, amelyek a közigazgatási perekkel foglalkoznak. Tehát ilyen értelmem rendes bírá. Ez hány bíróság? fokozatú? Közigazadási perek, mm -hmm. talán, talán kétfokozatú, ha jól emlékszem, tehát törvényszéki szinten kezdődik, és a kúria a másodfok, ha jól e, És ezeknek a szervezeteknek az összes lehetőség rendelkezésükre áll, helyben hagyja, elutasítja, új ugyanolyan peres ugyan Ugyanolyan peres eljárás, ez nem feltétlen ugyanolyan, hiszen magát a közigazgatási peres eljárást maga a törvény szabályozhatja, hogy adott esetben a kúriának milyen lehetőségeket biztosít. Igen, ez van, hogy néhány speciális eljárási szabálya, igen. De olyan értelemben bírósági, tehát felek meghallgatásán alapuló többnyire bírósági eljárás. Itt egy kicsit majd óvatosabb, óvatosabb legyen, látja, olyan vagyok, mint a trafipaxoknál, előre felhívom a figyelmet, tehát azért ezt <gül> majd legyen és értékelje. Úgy halkan kérdezem, hogy az alaptörvény, most a gráli tekintsünk el, eddig se hülyeskedtünk, így most se fogunk, 15. módosítása, ez nem sok egy kicsit. És most nem azt kérdezem, nem egyes, csak 15. módosítás, egy... egy most, nem tudom, hogy az amerikai alkotmányt hányszor módosították. Hát sokszor, tehát. de ez az 200, tehát ez 200 éves, hogy hány éves? 250, a, de éves, 250 de éves, magában a éves. De önmagában magamat utasítom, mert miért kell összehasonlítani? Tehát, hogy ez a 15-ez nem kicsit ilyen patchwork jellegű elnézést, kérek az alaptörvénytől, teszi ezt. Vosok, nem kommentálom. So, van. Ah. <laughs> Oké, okay, um, Azt mondja, hogy a jogvédelem eszközt az emberi méltóság megsértés és az indokulatlan megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni. Ugye itt az merül fel, hogy ez a jogszabály egyébként alkalmazható-e különböző csoportokkal szemben. Igen, igen. Ezt permanensen hát megkülönböztetják. Igen, voltak ilyen sándor hogy ezt valójában azért találtuk ki, mert igen, hát ezek nem én ezt önök ezt találták ki, hanem hogy ezt kérték a települések. Igen, igen. Én ilyen kérdéssel egyébként nem találkoztam. A, de valóban én, én úgy gondolom, hogy megfelelő. Itt most ugye az önazadosságvédelméről szóló törvényről van szó, csak hogy a hallgatók igen. is tudjanak csatlakozni a beszélgetéshez. Tehát én, én úgy gondolom, hogy, hogy ezek a, a bírói út megnyitása, a... Ezek az alapelvek, ezek, ezek megfelelő, megfelelő garanciákat biztosítanak arra, hogy semmilyen, tehát most nem csak etnikai, de sem vallási, sem semmilyen más csoportot amblok nem lehet kizárni. Sőt, most már tulajdonképpen senkit nem lehet kizárni, hiszen ugye az a két eset, ami, ami a kizáráson alapult volna, az egyik, amely az indatlan szerzés, általános tilalmát mondta volna ki, illetve a másik, amelyek az ingatlan szerzés feltételhez kötését mondta volna ki, ezek végül kiterültek a törvényszövegből, tehát az a három eset, ami benne van, az a elővásárlási jog bővítése, lehetőségének bővítése a helyben lakók számára, a lakcímbejelentés feltételhez kötése, illetve helyi adó megállapítása a helyi adóról szóló törvény keretein belül, szerintem már nem nem jelentenek tiltást semmilyen formában. Tehát ezek szerintem elégséges garanciák arra, hogy semmilyen fajta diszkrimináció nem történik a törvény alkalmazása során. A mennyiben bír jelentőséggel a kívánt lakosság szám? Hetedik paragrafus, harmadik bekezdés. Az önkormányzati rendeletben meghatározott lakosság szám nem lehet kevesebb, mint. Az e törvény hatályba lépésének évében az érintett település vonatkozásában, ez jól meg van írva magyarul, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett lakosság szám. Miért nem lehet kevesebb? Mert nem akarjuk, hogy az a veszély merüljön, felfogalmazunk így, akár a nyilvánosságot, akár csak elméletileg is, hogy, hogy egy település úgy dönt, hogy kitelepíti a lakosság egy részét. Tehát egy képviselőtestület, ha nem lenne ez bent, akkor elvileg a képviselő, egy képviselőtestület hozhatna olyan döntést, hogy mondjuk egy 15 ezer fős településnek a, a lakosság számát megállapítja 12 ezer főben, és azt mondja, hogy 3 ezer főnek távoznia kell a településről. És ezt, ezt semmiképpen sem akarnánk, még az elméleti lehetőségét sem, láthatjuk, hogy hogy így is voltak gyanúsítatások, hogy, hogy megvannak a törvényi garanciák az antidiskriminációra, vagy hogy megyem ezt, mentességre, és ez, ezt a lehetőséget is be akartuk zárni. Az, hogy a közgyűlés, a település közgyűlése milyen arányban fogadja el, annak van jelentősége, vagy nincs? politikai jelentősége van, szerintem. Tehát De egyszerű e többség elég? E igen. Tehát nem, nincsen kötve kétharmathoz egyéb baránya. Nincs, nincs, nincs, nincs. De természetesen szóval mondta, egy polgármester azt, hogy ő, hogy ő azt kéri, hogy, hogy demonstrálja a képviselőtestületet az egységet. Jól beszél azért. egyébként a polgármesternek, ez vel lehet-e vétójoga? Vétójoga? Nem. Vétójoga nem lehet. Nem. Hát általában a képviselőtestület döntésekkel szemben nem lehet a polgármesternek vétózni. Az csak a főpolgármesternek van? És megfogott ezzel a főpolgármesternek? Most <gül> már második túl, van? neki van? Igen. Aha, akkor, akkor igen. Lehet, hogy módosítanak el jogszabályt? A jogszabály biztos, hogy már, hogy az önkormányzati gondol. Nem, az erre az az az a többi törvény javaslat. Ja, nem, nem, nem gondolom. Miért? miért? nem, A bírósághoz lehet fordulni. Nem, hát ezért, én szerintem ez két különböző dolog. Ez egyik egy politikai vita és egy politikai eredmény. Ez a képviselőtestület polgármester irány. Ott, ott nem helyes szerintem egy politikai vitában, ha vétó joga van valakinek. A vétó az akkor merüljön föl, amikor valami jogszerűtlenség, vagy alkotmány ellenesség lehetősége merül fel. Arról viszont tudom, a jogorvoslat, ez a bírói út. És, és én szerintem ebből a szempontból a, a törvény szabályozza mindkét lehetőséget. Az utolsó előtti fejezet az a D11923, Benyújtó Halász János Fidesz, a törvényjavaslat címe a közélet átláthatóságáról című törvényjavaslat. A hangulati elemeket ebből a részből is kívánom száműzni, mindazonáltal attól még a törvényjavaslat szövegét olvashatom, és az alapján, az alapján kérdezhetek öntől. Ön természetesen nem Halász János nem ebéli minőségében, hanem abbéli minőségében, hogy a parlamentben képviselő kérdezem, hozzátéve, hogy azért edmiatt, vagy ettől függetlenül a Telex-en tegnap már megjelent egy olyan írás, amelyben a KDMP, amelynek ön is tagja, Baranya megyei elnöke, mondta a Telex tudósítójának, hogy kérdezhet, ami kérdezzen, ami kérdezhet, és ha ez tényleg így hangzott el, akkor ez 24-48 órán belül, ennek a törvényjavaslatnak a megjelenése után nem egy szerencsés verbális fordulat, ez csak mondom önnek, mint a KDNP egyik tagjának. Ebben elvetőztünk, ebben maximálisan A, a másik pedig, pedig most kezdődik a vita. Igen, elég heves vita, ez átszik. de hát az most kezdődik. Igen. Azt Tehát kérdez... egy kicsi... Igen. Kérdezem öntől, Igenek. hogy Magyarország szuverenitását súlyosan sértő visszaélések kerültek nyilvánosságra, és emiatt egy jogszabályt kellett megalkotni, amelyben a nemzeti szuverenitás megerősítése érdekében a közéleti tevékenység átláthatóságnak jogi intézményi garanciáit teremti meg, és szabályozza a külföldi támogatásból közéleti tevékenységek kifejtő dörödöm, dörödöm, dörödöm szervezeteket. Ez a ezek a visszaélések, ezek jogilag mely olyan történetre utalnak, ahol már egyébként a politikai szférán kívül bíróság is kimondta, hogy ezek visszaélések voltak? nem emlékszik erre. Gondolkozom, és könnyen azzal elhárítom, hogy Halász János kell ez ügyben megkérdezni, hiszen van szó. És Ezért is kérdezem, kérdezem mint, hogy ön emlékszik-e olyan történetre? Nem, nem. Én sem emlékszem. Magyarul, magyarul politikai igen. értelemben visszaélések, jogi értelemben lehet, hogy visszaélések, de ezt még semmilyen bírósági döntés nem tükrözte. Legalábbis az emlékezetünk szerint tegyük hozzá. Igen, igen, igen, igen. Igen. Ez tehát egy politikai igen. akarat kifejezése. Igen. Szerintem igen. Igen. Ami nem teszi illegitimő a dolgot. Nem, én a ezt nem Igen, de így van, egyetértek, ez, egy ez egy politikai akarat. Az államnak minden lehetséges eszközzel meg kell védeni a nemzet szuverenitását, a szabályozás megközelítésén változtatni kell... Azok a szervezetek, amelyeket majd jegyzékbe foglal a szuverenitás védelmi hivatal azokról, és ennek van egy szempontrendszere, de ez teljesen szubjektíven történik, ennek a mechanizmusát objektíven nehéz megállapítani. Ön is úgy véli egyébként, hogy ez a beavatkozás mértéke, ez indokolja azt, hogy létrejöjjön egy jogszabály? Nem ez a szövegi jogszabály, egyáltalán egy jogszabály. Én szerintem az ország szuverenitásának védelméről kell, hogy szülessen egy jogszabály. Az ország Legtöbb szuverenitását olyan. az elmúlt időben nagyobb mérvű támadás érte, mint korábban? Nem. Az nem. Nem tudom, hogy pontos legyek. Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül, de az ezzel kapcsolatos érzékenység, nagyobb, mint korábban volt. Az De ezzel kapcsolatos har... érzékenysége kinek? A közvéleménynek. Közvéleménynek, ezelőtt... vagy pedig a, a Fidesz-KDNP-nek? Ezt ön érzékelje? A, a közvéleménynek szerintem. Tehát én úgy gondolom, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor az akkori kormány, a 94-98 közötti kormány privatizálta például az energiahálózatot, meg az energiaellátást, akkor ez nem fogalmazódott meg szuverenitás sérelemként, ez ma már egyértelműen szuverenitás sérelemként fogalmazódott meg, megkockázható, hogy, hogy a politikai spektrum minden oldalán. Tehát egy sokkal a 90-es évek elején, közepén szerintem sokkal kisebb, egészen pontosan volt egy olyan kép, hit, elképzelés, illúzió, kinek melyik tetszik, hogy a demokratikus átmenet, az európai integrációhoz való csatlakozás, azt tulajdonképpen egy olyan jövőképet is felvázol, hogy a nemzeti szuverenitás fokozatosan felol, elolvad, felolvad, vagy, vagy másfél lesz. És szerintem ez, a, ez az elképzelés, ez változott meg különböző mértékben, de minden politikai szereplő. Ugye az a hivatkozás, amely ebben a törvényben az ötös pontban szerepel, és a nemzeti konzultációra hivatkozik, ez egy olyan hivatkozás, amely szintén egy politikai hivatkozás. E ez nagyjából uh, annyit ér, mint, a, mint amennyire egyébként a nemzeti konzultációról az emberek gondolnak. Uh, ezt uh, alapként én uh, elolvasom, de elfogadni, hát mérsékelten, tudom, az, hogy van egy ilyen politikai akarat, azt tudomásról veszem, nem is tudom ö, az ellenkezőjét tenni. A hivatkozási alappal már nehezebb mit kezdeni. Ugyanakkor két ponttal a nemzeti konzultációra való hivatkozás előtt azt mondja, a szöveg az elmúlt évtizedekben fokozatosan képült egy szabályozatlan politikai szürkezóna, amelyben legtöbbször idegen érdekből és külföldi finanszírozásból fenntartott aktivista hálózatok működnek. Ezek a szervezetek az ez a tevékenység súlyosan veszélyezteti a nemzeti szuverenitást, amelyel szemben az állam köteles felépül, fellépni. Ugye, ez ráadásul nem is tesz különbséget a hogy erre van-e szükség, vagy sem. Ez Susan Mann azt mondja, hogy ez a tevékenység úgy, ahogy van súlyosan veszélyezteti. Ön ezzel egyetért? Én, én az értek. Tehát igen, valójában igen, tehát hat, lehet, hogy egy kicsit obszám lesz. Egyért azzal, hogy, hogy a törvény különbséget tesz civil szervezet és civil szervezet között. Tehát a vaddiflókat védő ligát, például tulajdonképpen kiveszi az egész szabályozásból, hiszen nyilvánvalóan nem közéleti kérdésben, vagy nem politikai, hatalmi, közéleti kérdésben nyilvánul meg. Ugyanakkor az is tény, hogy vannak olyan civil szervezetek, amelyeket valójában csak azt különbözteti meg a pártoktól, hogy hogy még a pártoknál van egy, van egy általános szűrő mi szerint mind a választásokon indulnak, a választópolgárok véleményt mondanak róluk, szavazatot adnak le, ez meghatározza a befolyásukat, a súlyukat, hiszen a pártok az azt követő időszakban ahhoz képest tudnak részt venni a politikai életben, hogy a választáson hány szavazatot kaptak, most nagyon leegyszerűsítve, és ezért, hogy indulhassanak, ezért teljesen átláthatóvá kell tenni a gazdálkodásukat, a politikusoknak a, a vagyonbevallást kell készíteniük, és, és a kell tenniük az életüket a nyilvánosság elé. eközben ezek a civil szervezetek soha nem indulnak választáson, soha nincsenek megmérettetve a választó polgárok által. A gazdálkodásukat nem kell láthatóvá tenni. A vezető. Ezek a civil szervezetek ezek ilyen politikai hatalommal bírnak az ő megítélése szerint, hogy ez egyébként indokolt. Befolyás! Befolyás! Hogy? Nagyon komoly befolyással bírnak. Tehát van a, hány olyan lobista van, és lobbyerők vannak, amelyeknek ilyenfajta identifikációja elmarad? Elmarad, az mit jelent, hogy ilyenfajta identifikáció. Hát, hogy a, a, lobby, a, a lobbistáknak... De a lobbira ugyanez, ugyanez vonatkozik szerintem a lobbyra, is, tehát tovább kell majd lépni, és egy lobby-törvénynek is kell lennie, ami szintén egy nagyon nehéz műfaj. Én láttam az Európai Unió lobbika kapcsolatos, vagy az Európai Bizottság lobbikkal kapcsolatos vergődését, vagy küzdelmét, vagy nem tudom, mi ami szintén egy nagyon nehéz dolog, de ez nem ok arra, ugye, hogy akkor szabályozatlanul hagyjuk ezeket a szóval Ugye abban maradtunk, hogy én alapvetően kérdezek, csak akkor vitatkozom, hogyha avval előbb le lehet jutni. A törvény rendelkezése szerint, tehát egyéni hangulatkeltéssel nem foglalkozom. A magyarországi szuverenitását veszélyezteti a külföldi támogatásból finanszírozott, a közérdek befolyására irány minden olyan tevékenység, valami törekvés, amely is itt, van egy felsorolás. Ebben a felsorolásban valójában minden beletartozik. Magyarország független demokratikus jogállami jelleg, a magyar nemzet egysége, összetartozás, a határinkor magyarok sorsáért való felelősség, tihany. a házasság, a család és a biológiai nemek elsődlegesége, a béke, a biztonság és más országok, ahol együttműködés, Magyarország alkotmányos azonossága a keresztény kultúrája, hát, itt megint csak dödögök, de nem fogok erre külön kérdést tenni. Sérti negatív színben tünteti fel, vagy azok elleni fellépést támogatja. Hogy negatív színben tünteti fel, hát tulajdonképpen innentől kezdve a kritikát is be lehetne tiltani. De amit végképpen nem értek, hogy a törvény megfogalmazásában a befolyásolásra irányuló tevékenység, különösen a demokratikus vita, valamint az állami és társadalmi döntéshozatai folyamatok befolyására irányuló tevékenység, ez szintén ide tartozik. Én nem tudtam, hogy a demokratikus vitát is be kell tiltani. Ez van a szöveg. Oh. Nem, ez Nem betiltani, is, hanem hogy ez, ezeket a törekvéseket is ö, veszélyesnek kell tekinteni. A demokratikus vita Gyakor... Jó nem? Tehát igen, tehát én meg nagyon nem szeretnék egy olyan törvényszöveg, a törvény megfogalmazásában a közérdek befolyására irányuló tevékenység, különösen a demokratikus vita, valamint az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyására irányuló tevékenység. Igen. Igen. A demokratikus vita befolyásolására irányuló tevékenység az mit jelent? Jó, nyilván egy tempont, nem tudom. tehát nem, nem Azt árulj el neki, hogy Érte? a parlamenti ütköző, ami van a Kossuth rádióban, ahol egyébként ellenzéknek és kormánypártnak kéne vitatkozni, de ma már két kormánypárti ember vitatkozik, illetve nem vitatkozik egy kormánypárti műsorvezetővel az demokratikus vita. Van ebben az egészben egy fából vaskarika. Egy jó, én azt érzékel, hogy az egész... Meghig egy pillanatra, csak szóhozjuk? Nem egy pillanatra, tartósan. Köszönöm. Tehát nem én szövegeztem ezt a törvényszöveget, tehát hogyha nem, a, adom. a települések önazonosságának védelméről szóló törvénynél költ bele egyes szavakba, akkor felelősség vagyok lehető, és akkor valóban magyarázom költ tőlem. nem. Valószínűleg arra utalt a szövegező, nem én tettem, tettem az előkészítésben sem Igen. vettem Igen. részt. Hogy a demokratikus vita olyan külső befolyásolása, amely, amely egyébként történik. Tehát az, hogy valaki nemzetközi szervezeteket mozgósít, amelyek, amelyek akár politikai szankciókat léptetnek életbe, akár félinformációk alapján. Mert láthattuk, hogy a Magyarország elleninduló induló hetes cikke szerinti eljárás, ezt test közelből láttam, az Európai Parlament olyan indokok alapján indította meg, amely indokok alapján, az Európai Bizottság nem indította meg, mert pontosan tudta, hogy azon indokok alapján nem lehet megindítani egy hát, a cikkeszenti eljárást. De az Európai Parlament, mint politikai testület, úgy gondolta, hogy ezt megengedheti magának. Ez igenis, a Magyarországon zajló demokratikus vita külső Anfer befolyásolása. Lehető nem pontosan megfogalmazás. Köszönöm a szövegkörnyezetből érthető, hogy erről van szó. Én ezt értem, csak azt kérdezem, hogy ha az állam folytat ilyen jellegű tevékenységet, amit folytat, akkor azt nem érheti-e kritika? Tehát miközben az, állam, vagy az állami média olyan tevékenységet folytat, amely a demokratikus vita befolyásolására alkalmas, addig. Hát ilyet pont. én ne haragudjon, de ilyet én tudok mondani az ellenzéki sajtó címeit és igazom, nagyon szép de, kis válogatásra, amin ezeket az, gyűjtöm, hogy hogyan, hogyan. Majd, tehát, de nem. Akkor tehát a rövid válasz az, hogy szerintem nem. Tehát a belpolitikai szereplők akár újságok is félrevezető címeket jelentetnek meg. És ezeket nem azért teszik, mert kívülről szponzorálják őket is gyakorlatilag innen szereznek maguknak egyébként többlet tőkét, hanem egész ezt a különböző ideológiai előítélteket, megrögzüléseiket próbálják. És ez az nem probléma szerintem. Az igenis probléma, ha, ha egyébként marginális támogatást, vagy marginális érdeklődést kiváltó témákból, és marginális támogatást élvező civil szervezetek csak azért tudják felerősíteni a hangjukat, mert vagy külföld, vagy külső segítséget kapnak hozzá, anyagilag, vagy politikailag, vagy pedig egészszerűen azért, mert befolyásolást alkalmaz. alkalmaznak. Értem, e ebben az esetben igen. Értem, de amit az állami média megtehet, azt nem teheti meg az ellenzéki média. De megtehet, meg is teszi. Most megtesz, de később, hogyha egyébként ebbe a tevékenységbe, ezt a tevékenységet olyan módon folytatja, hogy bármi nemű külföldi támogatást kap, ami egyáltalán nem biztos, hogy erre vonatkozik, hanem csak a tények kimutatható, akkor, akkor attól megfosztják, és így a finanszír. Ugye ez alapvetően a finanszírozottság kérdését illeti, és a, és a médiának az átalakuló finanszírozásából adódóan egy olyan állapot következett be, aminek következtében külső. Segítségre szorul. De tiszteletben tartva az időkorlátokat, egyetlen kérdést szeretnék még feltenni, kettőt pontosabban mondva, és akkor az. És a keretessé válik a beszélgetésünk. Ugye egyszer már beszélgettünk arról, hogy a közigazgatási bíróság jár el. A, a keresett levelet a Kúria 5, ugye a pénzvosás elleni szervek általános szabályai az általános közigazgatási rendszerről szóló rendelkezését alkalmazni. A, kereske, a keresett levelet a Kúria 5 hívástársas bíróból álló tanácsban közigazgatási perben bírálja el. A Kúria 45 napon belül határoz. A Kúria a szer ellenyszervek és nem változtathatja meg. Ami tehát azt jelenti, hogy érdemi döntést nem hozhat, egyetlen döntést hozhat, azon kívül, ha elutasítja, vagy, vagy, vagy nem, nem talál benne kifogást, hogy új eljárás kezdeményezhet, de nem változtathatja meg, miközben ugye az ön, az ön által jelzett törvényjavaslatban az összes lehetősége fennáll. Ön akkor említette is, hogy létezhet ennek a korlátozása. Miért van itt korlátozva a Kúria? Ön sejti? Nem, Kudom, hogy szerintem, nem csak azért, szerintem csak az, tehát ugye megsemmisíthet, tehát újjeljelvástra utasít. Igen, de nem változtathatja meg. Szerintem történt. azért, mert, igen, igen, nem tudom, talán azért, mert az egész arra van alapozva, hogy a pénzmosás, tehát a pénzmosás elleni intézmény, ami a NAV egyébként, ha jól tudom. Igen. De hogy hát a, az, az, az ő eljárása és az ő kompetenciája ebből van, ne a bíróság kosson jogot Talán ez lehet rögött, de, de nem tudom megmondani. Uh, végül, de nem utolsó sorban... Uh Elnézés, ha rosszul Mondom, Hikariko Uno nagykövet asszonyjal folytatott egyeztetés, és mint a másodperceken belül ön után Bata Andrással fog beszélgetni, aki kim volt Oszakában, legyen szíves a japán nagykövetről, valamint az oszakai világkiállítással kapcsolatos beszélgetésükről valamit felidézni, és akkor azzal mint egy előkéje lesz a Bata Andrással folytatott beszélgetésnek. <gül> Jó, tehát május 24-én, aztán 24-én a jövő hét szombat, akkor lesz magyar Nemzeti Nap az Oszakai Világkiállításon, és tekintettel arra, hogy én ott a világkiállításon egy másik rendezvényen is előző nap részt fogok venni. Tehát én részt fogok a jövő venni hét azért marad el. Igen, igen az időzóna miatt igen, nem, nem, igen. nem tudjuk, hogy más 23-án ott részt veszek egy konferencián, ami a városi mobilitás, ingázás, területfejlesztés kérdésköréhez kötődik és ezt követő napon pedig a Magyar Nemzeti Nap van, amikor, amikor Magyarország kerül a fókuszba, ezért megyek ki Oszakába, tehát én, én megyek ki csütörtökön érkezem, és vasárnap indulok vissza, és a péntek szombat ugye az, ahol a két rendezvény van, ezért ezt, ezt egyeztettük a, a japán nagykövettel, aki, aki szintén kint lesz a, a Magyar Nemzeti Napon, az Oszakai Világ kiállításon, és tönképpen a programot beszéltük át, illetve az, hogy nekünk van-e valamilyen speciális segítségre szükségünk ott kint. És van. Nincs. <gül> hát kis, egy kis, kis, kis csapattal jövünk-megyünk, tehát tényleg csak a, a programokra megyünk ki, és is vissza. Én csak egyetlen egy dolgot szeretnék az előző témával kapcsolatban mondani, hogy ahogy ön se szereti, ugye azt kérdezi, ahányszor ön úgy érzi, hogy én háttérbe szorítom önt, hogy ön is megnyilvánulhat e Ennek a törvényjavaslatnak és ezt a tévedés minimális kockázatával mondom, magamból indulok ki. Van egy olyan hatása, amely és minden adott esetben én is része lehetek, mint a média, én is része lehetek, mert engem is támogatnak, hogy egy veszélyeztetettségi érzetet kelt, és a veszélyeztetettségi érzettel, óvattal kell bánni, mert mindenkinek kell, hogy legyen egy felelőssége a saját tevékenységével kapcsolatban, de hogyha azt érzi, hogy őt valójában e, nem uh, egyszerűen féltik, hanem célzott személy, akkor ezt a veszélyeztetést úgy éli meg, mint az az üldözési mániás, aki azt mondja, hogy üldözési mániája van, de mi van, ha tényleg üldözik? Tehát én, én egy nagyfokú érzékenységet szeretnék ezügyben kérni, ami természetesen nem, vitatja, nem vitatom el, hogy a kormánypárt, vagy a kormánypártok is érzé érzékelhetnek érzékenységet, de a társadalmi igazságosság, ami egyébként azt sem inkább fogalom, mint létező dolog, azt valahogy permanensen szem előtt kell tartani, különös tekintettel arra, hogy egyszer a Fidesz-KDNP hatalmának is vége lesz, és fordított esetben a Fidesz-KDNP támogató médiának, vagy önöknek se kívánom azt, hogy olyan veszélyeztetettségi érzést érezzenek, mint amilyet itt most az elmúlt időben éreznek, és amin adott esetben eh, politikusok úgy viccelődnek, hogy kérdezzen, ami kérdezhet, vagy azt mondják, hogy önök most pánikban vannak. Lehetséges, hogy a pánik túlzás, lehet, hogy eltúlozza ezt az ellenzéki média, vagy azok, akik ezügyben megszólalnak, de az ő érzékenységükre is tekintettel kell lenni, akkor is, hogyha egyébként ön úgy gondolja, hogy elszenvedett általuk olyan sérelmeket, amelyeket önnek nem kellett volna elszenvednie. Akkor, amikor jogi szabályozás van, azért az egy durva eszköz, akkor, amikor ugye a demokratikus vitát általában az emberek nem jogi eszközök között szokták folytatni, és elnézést, hogyha megsértettem volna a szuverenitását. Aha. Nem, lehetős is. És nem értem, miért mondja nekem, mert nem én mondtam azt, hogy kérdezzem, amíg lehet kérdezni. Nem én, én nem is háborodtam fel azon, hogy, hogy ők fel vannak háborodva. Harmadrészt ez a törvényhez, én nekem se a szövegezéséhez, se az elégtisítéséhez Én ezt tökéletesen értem, csak tiszt. azt szeretném hangsúlyozni, bár ez az de, én számból. kicsit furcsa, hogy egy a... nemzet vagyunk. Tehát egymást azért még... mérsékeltennyírjuk ki. De még annyit hadd tegyek hozzá, hogy az önazonosság védelméről szóló törvénynél maximális odafigyeléssel és érzékenységgel jártunk el, mint az látható az ön által is hivatkozott törvényi részből, amelyben kifejezetten hangsúlyosnak tartottuk a diszkriminációmentességet, a törvény okay. alapszellemére megtenni. Ennek ellenére írták le, hogy én milyen sanda szándékokkal készítem az egészet. De nem vagyok megsértődni, hogy politikában nem szabad megsértődni, mert ez küzdős volt. Tehát nekem nincs semmilyen problémám. Még azt is mondanám, hogy megértem a másik oldal érzékenységét, de valójában az az igazság, azokat, akik tényleg emiatt hogy mondjam, emiatt rettegnek, megértem, de nagyon sokan politikai üzletből rettegnek Magyarországon, és azokat, azokat nem értem, mert az a közhangulatot mérgezik. Ha egyszer lenne egy olyan patyolat, vagy mosógép, ahova embereket bele lehetne rakni, önt, vagy engem, hogy kimossák belük a sérelmeket, én mindenkit beleraknék. Én is. Egy, egy jobb hangulatú lenne. Egy jobb hangulatú ország lenne, ez kétségtelen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Köszönöm szépen, keremesség és akkor most következik Bata András, aki biztos hogy hiszi, hogy elvesztem. Köszönöm. Támogatott tartalom egyből. Jó reggelt! Nem veszte el, csak Navras és Tibor-t tovább foggattam, beleértve, hogy Hikáriku Onó nagykövet asszonyal folytatott egyeztesése megkerülhetetlen téma volt az oszakai világkiállítás, ahová egyébként Navras és Tibor a jövő héten megy, és ahol te nemrégen voltál, ahol a magyar jelenlét, a japán és magyar kultúra közti összekötő híd szerepét hivatott hirdetni. A magyar Pajolibvó központi témája a magyar népzene, hiszen Japánban is elismert kodai módszer szerint a zene Mindenkié. Tanár tanárúr készültem, azt mondja, csak, csak puskázom, azt, azt, azt most itt, azt mondja, harmadik helyszín, B2B konferenciaterem, április 30-a szerda, azt mondja, fél három és három között, Bata András ügyvezető igazgató és Horn Márton intézményigazgató, Magyar Zenháza előadása, Magyar Zenháza művészet és oktatási tevékenységéről. Kiknek? És mit? Mi minden hangzott el? Ki volt, kik voltak a közönség soraiban? Japánok voltak, és uh, magyarok voltak. Ez egy meghívott társaság volt egyébként, és uh, tulajdonképpen egy ilyen nagyobb, hát veszedjük konferenciának, de nem volt annyira interaktív, úgyhogy inkább egy, egyfajta uh, bemutatkozásnak, háromnapos ugye te most Szerdáról beszéltem, amikor a magyar zenéjé volt a szó délután, és az első két nap, hétfőn kedden, egyrészt az építészet... Ez a 28. és 30. A között. Úgy van, úgy van, hogy az építészet az volt rendkívül fontos, mert a Nemzeti Galéria tervpályázatának tíz évvel ezelőtti nyertese ez a bizonyos Sána nevű, nagyon híres, szintén japán cégnek a vezetői tartottak egy előadást. Ott egyébként a Magyar Pavi van egy, egy picit nagyobb tér, ez olyasmi, mint a mi hangdómunk a Magyar Zeneházában csak tulajdonképpen nem működik, mármint ez kicsit erős, hogy nem működik, de hát ugye képzeljük el egy ilyen sötét teret, ahol zenét lehet ugyan hallani hangszórókból, de vetíteni például nem lehet. Ez a nagy bánatunk volt, mert vittünk volna szívesen a remek programjainkból néhányat, de lényeg az, hogy ott is tartanak nagyobb előadásokat, és ez volt az építészeténap, aztán volt egy népzeneinak, már népzene az valóban a középpontjában állt ennek az egésznek, és Szerdán, ami a legérdekesebb, mi voltunk a legérdekesebbek, megmondom őszintén, hanem a legérdekesebb az a Fujimoto mesternek, ugye a mi építészünknek, tehát a zeneháza építésének az előadása volt, részben rólunk, és ott az elhangzott az a mondat, hogy, hogy hát az eddigi működésének, pályának az egyik fő művének tekinti a, a zeneházat, hát ő egy mint Japánban egy, egy elképesztően nagy sztár, amúgy is világhírű, de hát Japánban emblematikus olyannyira, hogy a világkiállításnak a, a, a formáját, tehát magának a, a pavillonoknak az elrendezését, és főleg egy, egy körépítményt, amit valóban óriási élmény, azt Fujimoto találta ki, úgyhogy számomra ez az előadás ez, ez csodálatos volt, és aztán mi egy kisebb terembe mentünk a Holmárton kollégámmal, és ott egy, egy szűkebb közönségnek tartottunk. Egyébként nem csak mi, hanem a zenakadémia is természetesen, mert ősi japán kapcsolatai vannak a zenakadémának, aminek jelentem van meg, már. A ebben a, ebben a formában még sose kérdeztem, hogy. Ugye te különböző intézményeknek voltál a vezetője, és különböző intézményeknek nem voltál a vezetője, és már nem is leszel. Igen, Istennek, Az, igen. Hogy, Az, hogy maga az épület milyen, Ugye azért nagyon sokáig az föl se betődött, hogy ha az ember egy intézménynek a vezetője, akkor ő egyébként ráhatással lehet arra. Az, hogy kik tanítsanak ott, hogy milyen legyen a tanmenet, ami azért mégis csak a legfontosabb, az természetesen nagyon fontos, hanem a legfontosabb. De hogy milyen legyen maga az épület, hát ott legfeljebb át lehetett alakítani termeket, lehetett új borítást, lehetett új festés. De a zenekadémia adott volt Az operaház Igen. adottság, és olyan, mint ami egyébként a művészetek palotája a vezetésének jut, vagy mint amilyen a magyar zeneháza vezetésének jut, az egy olyan kiváltság, ugye ráadásul a, a, a, a, a művészetek palotájában az alapvezetés már az idő okán nem él, de Igen. akkor, amikor megkapta, akkor egy olyan építménybe költözhetett, amit, amit, aminek az létrejöttében akár aktívan is belefolyhatott, de most egy olyan emberrel beszélek, aki hál' Istennek. él, az épület nem rég lett átadva, és a maga nemében ugye abszolút kuriózum. Igen. Ennek mekkora jelentősége van? Mennyire lenne más a magyar operaház, hogyha most építenék? Mennyire lenne a zeneakadémia, ha most építenék? Nem tudom, hogy a kérdés értelmesed, de tudom, hogy fejthető, teljesen. hogy mit akarok kérdezni. Nem, nem, nem abszolút, abszolút, nem csak egy értelmes, hanem egy, egy kruciális dolog, ez szerintem teljesen más lenne. Tehát ezek a régi épületek, ezek, ezek hoznak magukkal egyfajta tradíciót, jó vagy rossz értelemben vett hagyományt, egy bizonyos közönséget, a közöns, egy bizonyos brandet is, és a közönség elképzeléseiben egy intézmény tehát az, hogy a zeneakadémiáról megyek egy koncertre, vagy az zene, magyar zeneházában megyek egy koncertre, ez egy teljesen különböző feeling. Talán most ezt hosszan nem kezdeném itt magyarázni, meg, meg hát nyilván van ebben jócskán szubjektív elem is, de hát hogy megyek egy, egy templomba, mondjuk, és, és más, hogy megyek egy zarándok útra, vagy máshogy... De nagyon jól beszélsz, egy, maga a templom is átalakult, tehát a mai templom a főbegységei tekintve nem más, mint, vagy általában nem más, mint a régi templom, de mégis vannak olyan de... uh, részei, amelyek más templomoknak nincsenek, és ami, amit még pluszban el akarok mondani, és amit talán érthető, és nem összevissza a a az, hogy az összes intézményben, amit felsoroltam, operaház, művészetek palotája, zenakadémia, magyar zeneháza, azt tapasztalom, hogy koncerten vagy azon kívül a szünetekben a nézők, lehet légyen azok, azok, külföldiek vagy magyarok, nem tudom megállapítani, öltözék alapján, kinézet alapján ez öltözék vagy kinézet rasszizmus, de rengetegen fényképeznek, ami azt jelenti, hogy az élményen felül számukra az épület maga is valamilyen vonzerővel rendelkezik, vagy Igen. ha nem is rendelkezik vonzerővel, hat rájuk. Igen, ez teljesen így van, ráadásul ezek a, az épületek, amikről most itt beszéltünk, beleírta még a műpát is, bár ugye a műpa nem annyira különleges, mint mondjuk az opera, meg a, a meg a maguk idejében. Hát, ugye hát el, a művészetek szerintem különleges. Hát építészetileg én nem érzem annyira különlegesnek, de hát mindenképpen egy, egy akusztikailag például csodálatos. És, és, az, inkább azt mondanám, hogy, hogy olyasmiből van a világon még néhány, de Magyar Operából, Magyar Zeneakadémiából és, és Zeneházából nincsen. Tehát ezek, ezek szerintem teljesen unikális épületek. Tehát én most nem akarom, hogy a Zoboki Gábornak a nagyságát csökkenteni. De, de értel, és ez ügyben a Zeneházát együtt említ, a zeneakadémiával, vagy a Zeneházat együtt, együtt említed a művészete palotájával? Én az Ene és az Operával említem együtt, hogy, hogy ezt 50 év múlva, vagy 100 év múlva ezt, ezt éppen olyan ikonikus Budapesti épületnek fogják tartani, mint, a, mint az Operát, meg a Ene Akadélyát, mert azok a maguk idejében hát óriási lépés jelentettek. Hát a, a, a poros sugárúton, ugye az András elődjén, ahol nem volt semmi, és ott üres telkek és, és kubikusok verték fel a port, ott lépíteni a Párizsi Operának a kicsinyített mását, hát tehát az, az valami egészen döbbenetes volt 1880-as években, Vagy a Zeneakadémián Zene megépíteni a szecesszió, a középerőszer szecesszió egyik, egyik legcsodálatosabb építményét. Hát az ez, ez, ezek abban, hogy nagy nagy Zene a A Zeneakadémiának van egy egészen fantasztikus nagyterme, és vannak gyönyörű kistermei. Ugyanakkor az egész épület funkcionalitására, ahogy tudom, én régebben kúszáltam egyéb helyiségekben, ugyanezt már nem mondható el. Hát a maga idejében természetesen tökéletesen kiszolgálta az igényeket. Most már azért mondtam, hogy ha, ha ma építenének egy zeneakadémiát, akkor biztosan e, más termeket, más de például úgy, se anyagilag, se építészetileg nem lehet megoldani, hogy ezt az épületet úgy alakítsák át belül, hogy miközben magukat az előadó termek, azok változatlanok maradnak, maradjanak, a külső teret e, úgy modernizálják, hogy azt szinte nem is emlékeztessen a korábbi ényére. Gondolom, hogy ez szinte lehetetlen. Az, az Magyarországon lehetetlen, nem ugye ketté kell bontani, mert mi annak idején, amikor felnyitottuk ezen akadémiát, hát ugye itt emeleteket cseréltünk meg, és, és az egész gépészetet egy, egy híd szerkezete az épület tetejére vittük föl. Két torony, darú életem legnagyobb élménye volt, amikor azt a nem tudom én hány száz tonnás dolgot oda fölrakták a nagy terem tetejére, mármint a külső tetejére, hogy az ember dobogott a szívajna, hogy ott beszakadjon valami. Tehát be, belül, amit lehetett, az az épületből csinálni, egy gyurma, azt átformáltuk, természetesen a műemléki részt meghagyva, de amit lehetett volna csinálni, bizonyos helyeken a világban, de Magyarországon nem, az, hogy, hogy rá elé építeni a diszferenc térre, építeni még tudom én, ticket office, vagy egy irodától kezdve mindenféle funkciókat, amit egyébként a hollandok megcsináltak Amsterdamban, koncertgebában, tehát ott előtte. Most ez egyes szerint az elrondítja, mások szerint pedig hát a modern kihívásoknak eleget ez látogatóközpontot a bármikor belehet menni, mert az, önökről, de az a probléma, most ugye nem lehet csak az épület sétára menni a, a földi halandónak, meg oktatásban, stb. Szóval, szóval ilyen irányban lehetett volna, igenis lehetett volna fejleszteni, de, de egy olyan poliszi van, műemlék védelmi poliszi, ami, ami nem, hogy ezt nem engedte meg, hanem azt nem engedte meg, hogy a, a, az ablak párkányon a vonás az, az, az ne szintet. Ami az előadása illeti, ami a világkiállításon volt, az, az épületről, a tevékenységről miről szólt igazán? No. <sighs> A tevékenységről elsősorban, mert, mert az épületről beszélt uh, Fujiboto, és, és mi, mi azt mondtuk el, hogy egyrészt mennyire szerencsés, hogy az épület már úgy keletkezett, hogy a koncepcióval, a tartalommal párhuzamosan, és hát, hogy ez az utóbbi három évben, ugye most az sok százezer, sőt, hát ugye három millió látogatónál tartunk, hogy, hogy ebben a történetben ez, ez hogyan mutatkozott meg, hogyan telt meg élettel a, a, a különböző terem ott a, a meg tér, a, a házban, mik a mi, mi, missziós feladataink, zenepedagógia, milyen jellegűek a, a, a programjaink. Én szerintem, én szerintem hihetetlenül eredetiek vagyunk, hogyha szabad ezt mondani. Tehát tulajdonképpen, hogyha most ott fölpattant volna valaki, hogy na, ilyet ő is szeretne csinálni Kínában, vagy Indonéziában, vagy akár Japánban, azon sem csodálkoztam volna, de, de hát sajnos még nem, nem pattant fel nem pattant fel senki. Mert, mert ez mint csomagból, az tőlekes, tehát az épület is, és és a, ami benne van, is, ahogy egymásra hatnak az egyes területek, és pedagógia, művészet, látvány, tehát egy, egy összművészeti csoda tulajdonképpen. No, tehát ugye ezt, ezt próbáltuk ott a magunk módján előadni, és, és azt gondolom, hogy azért, azért ez talajra hullott, tehát mindenképpen, mindenképpen reprezentálta ezt a, a fajta nyitott kultúrát, amit, amit mi képviselünk. A beszélgetésünk második felében, vagy zárásaképpen pedig akkor nézzük, hogy milyen programok is lesznek még alapvetően május hóban ebben az intézményben, a szabadtéri programok, azok mikor kezdődnek, amelyeknek ugye hát most éppen elvileg elkezdődne a szezonja, de Svábhegyi otthonomban, hát akkor reggel elindultam, igen. akkor 5 fok volt, hát egy igen, igen. ennél több van, igen. de miközben volt egy rövid nyár, most visszatért a tavasz. Uh, igen, hát ugye alig várjuk, hogy ott el, elindíthassuk a, a programokat, mert május második felében már indul, lesz egy, egy nagyon érdekes hétvége, hát, több érdekes hétvége, és lesz egy, lesz egy gyerek hétvége, azt annak mi részben csak otthont adunk, ugye a Nemzetközi szolgálat, az fölvonult. Ja, lesz egy intermezzo-fesztivál, mert... és lesz egy szegednap és lesz egy szegednap, ezen, ezen kívül a, a szegednap az azért érdekes, ez a Város a Házban sorozat, ami, aminek ez most már a, a, az, a negyedik város, akit, amit meg tudunk hívni, és akkor ők zeneházas programok, a mi struktúránkba zeneházas szellemben, tehát magyar mondva, hogy a ismereteljesztő hogy hoznak programokat, és ez egy kétnapos dolog lesz, óriás bábokat vonultatnak ott fel a ligetben, aztán bábszínház, kicsi Nagyoknak, családi program, Szegedi szimfonikus zenekar. És a végén, ami nekem a Horizonton korábban nem jelent meg, de állítólag egy, egy popzenei, hogy is mondjam, törz, zene, magyar zene történeti ritkaság volt a nyers nevű együtteste biztos. Tudod, a Cutország voltál ilyenféle Igen, igen, igen, igen. Tehát egy ilyen, ilyen furcsa. Rock, pop rock <gül> együttesek, akik egyébként úgy állítólag már nem is játszanak, és most összeállnak erre a, a programra. Az azért azt. Lehet minden beszélgetésünkben érzékelni, és ezt te nagyon őszintén teszed, hogy vannak számodra jártabb és kevésbé jártabb kutat. Annak igen. idején, amikor te voltál fiatal, mert te is voltál fiatal, beleérte, hogy igen. most fiatal vagy, de akkor életkorodat <gül> fiatal voltál. Igen, igen, igen e, Akkor te kiket hallgatta? Beleértve, hogy ez egy más világból tisztában vagyok vele. Hát ami, ami ugye a háttérből jött, tehát nekem, nekem ilyen külön kedvenceim, mint a, a kortársaimnak fiatal kortársa 60-70-ségben nem. nem voltak. Nem voltak, tehát nem voltam rajongója az illésnek, vagy, a, vagy az omegának, vagy kisebb később az, az LGT-t az nagyon nagy Külföld. külföldre. Hallgattam, Fülföld, hát ugye szokásos, tehát a Beatles, az eljutott. Jó, de miért nem voltál? Ha, ha ezt mondod, miért nem voltál? Hát beárnyékolták a, a, a, a nagy szellemek. Beárnyékolták, vagy lefoglalták, mert ez szerint nem maradt szabad kapacitás. De bocsánat, nem is az, hogy beárnyékolták, lehet, hogy ezt most rosszul foggassam, de én annyira imádtam, szóval nekem, nekem ezek egy istenek voltak most ilyen mozáról, meg Bachról, meg csúbáról. Ezt akartam neked mondani, hogy a múltkori beszélgetésünk az nagyon mélyen hatott rám, és nagyon. Nagyon megsértődtem rád. No. Azért, mert egész Sajnálva. egyszer egy csomó koncertem voltam, és egy csomó koncert tetszett, de nem volt minden Bach és Mozart, és próbáltam Igen. vitatkozni magamban a, a Bat Andrással, hogy a K életben azért például egy Cupre Fuvola verseny, az milyen szép, ja, és, jó, de, hát. és azt mégsem írta a Beethoven, vagy ne, a, Be ne. a Beethoven se tartozik oda, úgyhogy nem írta se a Mozart, se a Bach, hogy, mert hogy ilyen hatást gyakoroltál rám. Jó, jó, de ez egy félreértés, mert, mert, mert ezeket a neveket csak a, a, azért mondom, hogy a klasszikus zene emblémái, de hát ott, ott a kuprend is, ja, de rá, most, ezer nevet tudnék felsorolni. Tehát mind, mind az érdekelt, ami, ami klasszikus volt, tehát a barók, klasszika, romantikus zene, ilyesmi. Tehát ezek a nagy erővel nem tettek róla, én vagyok az egyedül, én, mert akik ma, már inkább az idősebb generációnál nagy elő a zenei, klasszikus zene előadók, azért, azért ők is mind így, így voltak. Szóval mi, mi ezzel meg voltunk fertőzve, meg megvoltunk voltunk áldva is. És hát persze csináltuk is, és ezért megtanulmányoztuk, és, és való igaz, hogy úgy kitöltötte, uh, kitöltötte az időt. De viszont most ugye örekoromra egy csomó dolgot felfedez. Például, és ezt hadd említsem meg, ezen a házában van egy új uh, hangdom program, ami a Pink Floyd-nak ez a, ez a híres lemeze, a uh, the, the, the Dark Side of, of, the the moon. Moon, of the Moon, ami például annak idején én nem is tudtam, hogy ilyen létezik, mert őszintén ez 1973-as ugye az 50. évfordulóra csinált egy angol cég egy, egy ilyen nő, egy ilyen programot, amit mi, mi átvettünk egyébként, vagy megvettünk, és hát ez például óriási hatással volt rám, nem csak annak a vizuális része, ami még megtekinthető, és folyamatosan ezt sugározzuk a hangdomban, és mindenkinek ajánlom, mert lenyűgöző maga a látvány is. Tehát ez, ez a zene, hogy ez, ez ennyire érdekes, és modern, és, és mély, és a, a kornak a szellemét meg is így magába foglalta, szóval ettől én teljesen lázba jöttem. Egy utolsó úgy. kérdés, mert nem tudom kihagyni. Ugye tagadhatatlan, nagyon utáltalak emiatt a megjegyzésed miatt, de ezzel együtt nagyon szeretek veled beszélgetni. Azt árult el nekem, ugye én az építőtáborban annak idején zánkán meg kell, hogy tanuljam, hogy a beton, ha megszilárdul, abban nem lehet beleverni a vasat, és ez egy nagyon visszatérő élményem, és ezt gyakran emlegetni szoktam pont. Van-e jelentősége annak, de már itt túl Kis ambrus a következő vendég, úgyhogy... De, de, mert hogy azt gondolom, hogy erről egy órán keresztül lehetne beszélgetni, vagy több napon Igen. keresztül. Mekkora jelentősége van annak, hogy valaki milyen életkorában találkozik bizonyos fajta zenékkel, mert például ami a a progresszív rockot vagy a Pink Floydot illeti szinte el se tudom képzelni, hogy valaki a te korodban vagy az én koromban csodálkozzon rá, ha egyszer ezt már korábban nem tette meg, tizenéves korában. Ez én így gondolom, de te zenepedagógus vagy. Van-e hát, jelentősége annak, hogy ki mikor találkozik bizonyos zenével, mert hogy egyébként a fogékonysága változik? Van. Az abszolút, abszolút van. Tehát, tehát nyilván, hogyha valaki a Finn Floyd-dal 73-ban találkozott, vagy én akkor, akkor voltam 30 éves, de nem 20 éves, bocsánat, azért annyira öreg nem vagyok. Tehát akkor voltam 20 éves, és hogyha akkor találkozom, akkor érzelmileg meg minden szempontból más, más lett. Most, most sokkal inkább ez a klassikusokor edzett zenetörténész, múlt, idősödő, már többet gondolkodó figy ura, most magamról beszélek persze, Se, hogy ő, hogy ő, hogy ő hogyan, hogyan hallgatja ezt, és ami ma ebben nekem vonzó, az valószínűleg 50 évvel ezelőtt egyáltalán nem lett volna az. Tehát, és, és ilyen módon ilyen módon szerintem a klasszikus, tehát akit mondjuk 12 éves korában meg tud fogni egy, egy bizékár, mert most mondjuk egy népszerű, olyan opera, amit, amit egy gyerek is uh, felfog, azért az, az annak is más, a, megint csak más az internet, és a későbbiekben uh, élővé teszi ezt a, ezt a klasszikus zené, mert ez nem egy múzeum, tehát ezt kell tudni, hogy a klasszikus zen, ezek örök, mint a Shakespeare. Hát arra sem mondhatod azt, hogy egy, egy uh, 400 évvel ezelőtti, uh, ezelőtti szerzőnek egy múzeális mert mint a mai napig, hát a, a húsunkba vág az egész. Na most ugyanez a klasszikus zenével is, és ha ezt fiatalon kapod meg, akkor ez sokkal jobban átérzed, mint hogyha már hogy meg lehet nem tudom, hogy 50 korában elkezd valaki klasszikus zenével. Akkor egy utolsó kérdés, amit nem, nem tudok elengedni. Az mikor Ile. tudható, hogy egy zene meg fog maradni? Hú, ez, na, na ez, erre szinte, szinte nem is tudok válaszolni. Hát nyilván, nyilván hogy, hogy az idő az idő hozza, hozza be. Te most hallasz egy kortárs darabnak a mostani bemutatóján, ott ülsz, és a fia azt kérdezi, ezt 200 év múlva játszani fogják. Ne, nem tudok rá válaszolni. Nem tudok. Nem tudok. Én valószínűleg, hogyha a Beethoven idejében ültünk volna egymás mellett, akkor és hallgattunk volna. volna. Szerintem akkor se tudtam volna. De ma még kevésbé tudok, mert akkor legalább, akkor legalább az a Beethoven egy biztos folyamatnak volt, egy mérföldköve új időszámítás, stb. is ugye feltételezhető volt, hogy, hogy ahhoz kapcsolódóan, az tovább folytatva, vagy az ellenébe dolgozva, a zeneszerzők még írnak érdekes darabokat, de, de ma ebbe a rettenetes nagy tengerbe, én egyetlen zeneszerző volt, akit már az életében is gondoltam, hogy úgy éreztem, hogy tehát a kortárs zeneszerző a Ligeti György, aki, akiről, akiről biztos voltam ezek, a művegből, hogy, hogy ezeket, ezeket tényleg 50 év múlva is fogják még. Már hogy ezt egyetemesnek éreztem meg, meg olyan felfedezésnek, hogy, hogy mint egy hegycsúcs, amit még senki nem volt, és az utána, utána már oda járnak emberek, és oda zarándokolnak. De ez csak a Ligetinél volt ez az érzés nekem. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen, minden Szia. jót. Bata András nem látták, viszont hallották, kiemelt tartalom volt. Ilyen papírokkal általában más műsorokkal szoktam, más műsorokat szoktam megörvendeztetni Az elmúlt napokat egyebek közt önnel töltöttem meg ezzel a BKV-s történettel. Kis Ambrós főigazgató. Alakította az eseményeket, vagy követte? Már milyen szempontból? azután ugye 444 írt. Hát követtük. De az események... Ugye 444 megjelent egy írás arra hogy a BKV most már volt vezérigazgatója, láthatók személyes kapcsolatot tartott fent egy egy illetővel, akit összefüggésbe osztok. Most azért fog, próbálok óvatosan fogalmazni, mert őszintén nem tudom, hogy az az ügy, amiben az eljárás folyt vele szemben, abban ő milyen státuszban van, hogy a sajtó miért F. Zsoltként hivatkozik rá, hogy ennek van-e bármilyen a eljárással kapcsolatos következménye, de minden esetben mi ebből értesültünk. Ezután a főpolgármester kért egy jelentést a vezérigazgató, volt vezérigazgatótól, a, Miért ki... kert igazoló jelentést? Hát, hogy az, a, az írásban, tehát a cikben szereplő állításokra reagáljon neki írásban. Amely állítások a cikkben voltak, azok a főpolgármetter számára újdonságot jelentettek. Igen. És hogyha egyébként a sajtóban visszakeressünk e, írásokat, és találunk köztük olyat, ami egyébként a főpolgármesternek a tudatáig is eljuthatott volna egyfeled, de ami ennél lényegesebb, hogy amit sen, nem írt meg senki, de összeférhetetlenségként neki tudnia kellett volna, vagy legalábbis az ember azt feltételezi, hogy tudnia kellett volna, az hogy létezik, hogy ebből a cikkből derült ki? Ezt még egyszer. Nagyon sok a papír, és nagyon sok az adat, és én azt szeretném, hogy az emberek megértenék a kettőnk beszélgetését. Bola Tibor, a BKV vezérigazgatójának utolsó lépéseként hétfőn belső vizsgálatot kezdeményezett korumpai Roms és Krisztina vállalatbiztonsági osztályvezető esetleges összeférhetetlensége ügyében. Ez az összeférhetetlenség itt most meg volt írva... Moska föl volt mászva a fára a 440 de ezt egyébként a főpolgármesternek elvileg gyakorlatilag, meg főrész alahúzandó tudnia kellett volna hozzátéve. Hát egyszerűen azokból az adatokból, amely adatok rendelkezésre állnak. Nem, nem csak hát a 44, 444-nek, amit bedobnak vagy megszereznek egyébként de, információkat. Értem, de hogyha hozzánk nem dobják be ezeket az információkat, akkor mi ebből a forrásból tudunk táplálkozni. Mármint, hogy miből? Hát a négy ből Tehát mi, most ugye azt feltételezi, hogy mi tudtunk ezekről az információkról, hogy eh, volt vezérigazgatónak ilyen személyes kapcsolatot tartott fent a eh, eh, F. hogy a mm, compliance vezetőnek bármilyen érintettsége volna a vezetőben, nem volt ilyen. Én inkább. ezt értem, de ritkán szoktam azt a hangot megütni, amit most megütök. Nevetséges kérdéseket tettek föl, vagy tett föl elnézést, ugye csak azt feltételeztem, hogy ezt ön is tudja. Abban az alábbi kérdésre várjuk a választ, vagy várja a választ a főpolgármester. Például korompai és Krisztina összeférhetetlenségével kapcsolatban semmilyen kérdés nem tett föl. Olyan kérdéseket tett föl, hogy igaz-e, hogy a fotó látható személy? Magyarul ennek a kérdésnek a felszínét kapilgálta azt, amivel egyébként a 444, egyébként hozzá kell tennem, hogy teljes joggal elérte az eredményt. De ennek a történetnek a mélysége nem Tókióban, Szőulban, vagy Senghájbanban. Azt hiszem, most vagy nem értem. Tehát, hogy a, a vezérigazgató menesztésre került. Azért, mert az arra a kérdésekre olyan válaszokat adott, amit főpont, értem, értem, de az a, meg... az a kérdés, mert szerint volt a -e Sánkhájban jelentőséggel nem bír ahhoz képest, hogy egyébként Korompai Roms és Krisztina vállalatbiztonsági osztályvezető esetleges összefejlőtetlensége kapcsán, ami a 444-ben benne volt, feltegyen kérdéseket. És ezzel kapcsolatban nem tett fel a kérdést. Mert akkor még kétszer kellett volna kirúgni a vezérigazgatót, hogy mire gondolkod? Férét, akkor még nem rúgták ki az igazgatót. Azt! Nem értem. Tényleg. A pedig elég világosan fogalmazok. Neki különböző, de, feltettek neki különböző kérdéseket, de köztük például ez a kérdés nem szerepelt. Én pedig azt állítom a tévedés kockázatával, hogy ennek a kérdésnek nagyobb jelentősége van, mint annak, hogy volt-e Balin 2019. január 1 mert hogy a vállalat működését egyébként nagyobb mértékben fémjelzi, vagy nem fémjelzi, mint az, hogy volt-e Balin. Most ugye nagyon ügyesen csúszkál ezekben, mert ugye hát, kiragadott kérdéseket mond, ugye mi nem volt, az volt ebben az, izgal... az összes kérdést. Nem abból volt ebbe az izgalmas, hogy Balin volt-e, mert ehhez akár még nincs is közünk, hanem az volt a kérdés ebben a szempontból, hogy azok a fényképek, amelyek a sajtóban megjelentek, azok validak e Ehhez az volt a kérdéseket tettük fel neki, amit a 444 cikkében szerepeltek. Szerintem ez Ennyire egyszerű a dologba, És az eredmény, most, hogy e, még hányszor rúgjuk ki a, egy egyszer kirúgható azt szerintem e, ez ne, nem értem a, a dologban. Akkor de nagyon egyszerű azt, Mert, tudom, hogyha azt mondja, mondta, a... hogy én az ön területét soha a büdös életben nem mertem volna azt a hangot megütni, mint most. És ezért kérdeztem öntől, amikre nem válaszolt egyébként, hogy alakította -e az eseményeket, vagy követte -e őket? Nem értem, tényleg nem értem. Hát azt kérdezem, hogy amit Karácsony Gergely tett, abban önnel konzultálta, -e, vagy ön is követte. Igen, tudtam. Igen. Van egy Magyar Hagnak adott interjúja, kiragadott mondat, nem tagadom, azt mondja, ebben a mondatban, a BKV volt távozó vezérigazgatója, aki körül elfogyott a levegő, nem azért, hogy meneszem, mert korrupciógyanú volna fel, hanem mert nem válogatta meg a barátait. Igen. Semmi, nincs, nincs, nincs igen. Mi a kérdés? Nincs kérdés. Ezek szerint a barátai miatt rúgták ki a vezérigazgatót, és nem a korrupció gyanú miatt. Mert hogy az volt az állítás a cikkben, hogy Bolatibor korrupciót követette? Hát az is benne volt, persze. Hát a korábbi cikkek most idézem fel a Szalai Anna, meg a legkülönbözőbb szerzőknek a műveit, amelyek 2015 négy, után négy, követik. A 444-es cikkben szerepel ilyen állítás? Mert nekünk akkor ez újdonság a dologba, Ugye azért ez az ügy, ez a nyomozó hatóságot jócskán megjárt történet. Vannak ebben vádemelések is. A mi legjobb tudomásunk szerint vádat ebben, volt vezérigazgató ellen, nem emeltek. Mi legjobb tudomásunk szerint gyanúsított sem volt ebben az ügyben. Ez így van? Ez így van. Ami persze nem tudjuk, hogy lesz-e. De, de ugye de... a bírósági szakaszban van, tehát feltétele... Oké, tehát már... kirúgtak valakit a barátai miatt. Azért rúgtunk ki valakit, vagy azért... És a Fuzik Zsoltot, vagy F Zsoltot se ítélték egyébként el. Ennek következtében rá ugyanez vonat. Akkor most mi mellett érvel, hogy vegyük vissza? Nem fog engem most tudni, a nem. Arra tudom, uh, uh, azt tudom mondani, hogy Navras és Tibort hosszú ideig megpróbálták lebeszélni arról, hogy velem beszélgessen, és nem sikerült. Igen. Ne ítéljék meg Bolla Tibort a barátai alapján. A tevékenységi alapján ítéljék meg. Madara tolláról, ember barátjáról ismerni meg, de az, hogy emiatt egyébként az állásából el kéne bocsájtani, erről a mondás nem szó. Tehát akkor mi mellett érve? Amellett, hogy az igazó jelentésben foglaltakat el kellett volna fogadnunk, és azt kellett volna mondani, hogy folytassa tovább a munkáját? Azt kellett volna, ugye, Igen. az a helyzet, hogy amit a 444 megírt, Igen. az egy tortán a megyszem. Alatta ott van a teljes torta, egy jogi eljárás, amelyben nem hallgatták még kiból a Tibort, meg volt gyanúsítva, nem volt meggyanúsítva, nem tudom De, most az összes részlet. De maga a. Ez egy lényeges kérdés, mert hogyha meg von, a le, lett volna, nem tudom, tehát ez, minek nincs ilyen tudomásunk, hogy ő gyanúsított lett volna, bármilyen módon szerintem nem volt, akkor ebben az esetben. Nyilván az mondhatná azt, hogy miért a tortán a megy szemről beszélünk. Szerintem egyébként a megy szem fontos ebbe a dologba, és ebből is látszik, hogy egyébként maga az érintett mondta azt, hogy így azt érzi, hogy elfogyott körülött a levegő. Tehát az hogy most amellett érvelni, ha ez volt a szándék az érvelési rendszerében, hogy miért rúgtuk ki emiatt, mert hogy kivel volt egy fényképen, azt gondolom, hogy egyrészt ezt ő is érezte, hogy innentől kezdve a politikai bizalomvesztés az bekövetkezett vele szemben, hiszen lehet, hogy erről talán tájékoztatnia kellett volna a tehát, hogy neki ilyen személyes Aktív van. kellett volna tájékoztatni. Ahogy egyébként korompai Krisztina nem tájékoztatta önöket az a saját összetételéről. tehát az nem önöket, hanem azt, hogy a BKV-nek a compliance vezetője, ezt nem a főpolgármester által kinevezett szeméről van szó, tehát én nem is ismerem a hölgyet és a főpolgármester. Én ezt értem. Csak hogy a, azt gondolom, hogy ezt akkor a BKV-n belül kell tájékoztatást adni, hogy kellett volna. De nem, Ahogy a BKV-n belül ez nem történt meg, így Bolla Tibor révése, történt meg. Még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy ez egy helyes döntés volt a, a vezérigazgatónak a menesztése, továbbra is ezt gondolom. Lehet, hogy ön szerint ez kevés és egy mesecem a tortán, de én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ez egy helyes, és egyébként az ő általa is elmondottak alapján eh, tulajdonképpen ő kezdeményezte ezt, hogy legyen egy ilyen lépés. Itt, itt meg kell, hogy álljunk, tulajdonképpen ő kezdeményezte egyébként, nem? tehát a tulajdonképpen az olyan, mint a tulajdonképpen szűz, mondhatjuk azt, Nézze, hogy tulajdonképpen A jogi értelemben a főpolgármester menesztette őt. Ez igaz? Ez a főpolgármester oszal. ennek a, e, e, azt gondolom, ebben a helyzetben ez egy felelős és helyes döntés volt, ezt meg fogom, megvédem továbbra is, hogy jól döntöttünk, amikor menesztettük a BKB vezérigazgatóját. Szerintem az, hogy ha valaki jogilag nem követett, vagy legjobb tudomásunk szerint nem követette semmit, ennek ellenére bekövetkezhet vele szemben a bizalomvesztés, mert nem hozott olyan információkat a tudomásunkra, vagy a főpolgármester tudomására, amit lehet, hogy kellett volna, ezt nem tette meg, ebből következik a dolog. Én további is emellett tudok érvelni. Én értem, az információnak azt mondta, hogy ő ezeket a dolgokat egyébként, amivel kapcsolatban meg lehet gyanúsítva, nem követte el. Kicsit zavaros a szöveg, de ezzel együtt ezt mondta. De kértünk tőle egy igazoló jelentést, erre adott válaszokat, és ezek után azt mondtuk, hogy ez, azt mondta a hogy ezeket nem tudja elfogadni. Tudom hogy volt egy személyes találkozó is. Azt követően. Igen. jóval. Hát olyan jóval nagyon nem lehet, hát ez az egész ugye egy nap alatt zajlott. Nem aznap találkoztak, tehát a felmentés azt emlékémszint telefonon közölte vele a főpolgármester, és volt valóban személyes találkozó utána, de már a döntés közlése után, nyilvánosságra után. És akkor miről beszélgettek? Nyilván ennek a lezárásáról. Mit lehet kezden? A körülményeket a távozására. Szerintem a... azért van egy olyan viszonyrendszer ilyenkor, hogyha valaki egy öt éven keresztül volt egy ekkora cégnek a vezetője a főpolgármester regnálása alatt, akkor arra van neki joga és lehetősége, hogy ezt e, e, erről beszélhessen a főpolgármesterrel. Nyilván ez nem változtatott az ő döntésen. Az igazoló jelentésnek, vagy ennek nem tudom mi a neve, alábbi kérdésekre várja a választ a vezérigazgató, még a mai napon a gondolj felolvasom az összeset? De, szerintem nem, mert akkor nagyon eltelik, de nyilván őre bízom. A, nem csak a, azt mondta, a... hogy kiragadott. Mert tehát... Igen, mert ugye most ezt úgy, hogy ez járta Balin, ez a mi problémánk, hogy ő Balin járta. Nem, nem ez a problémánk, hogy ő Balin járta. Nem um, hogy Baliról van ez szó most. -e. Shanghai, Bali. Jó, igen. Akkor jól Ehm... Tehát még egyszer mondom, csak hogy nehogy azra gondjon meg valaki. Egy hogy probléma, hogyha valaki balira utazik. Nem, nem utaztam soha balira, miért még valaki ebben a okókhozatőzőképpen. Ok Sánkhájba sót. Oké, okay, rendben van. Nem az a probléma, hogyha valaki balira utazik, vagy Sánkhájba utazik. A probléma az volt, és ez volt a kérdésben is, hogy ez ott találkozott-e az illetővel. Vannak ezek a közös képek? kifizette ezeket az utazást? Oké, okay, rendben van. E, azt kérdezem öntől, hogy a volt vezérigazgató ezen kérdésekre adott válasza az nyilvánosan. Hmm, ezt nem tudom megmondani, azt tudom, hogy közérdekű alatt kérés jött erre, de hogy ennek most mi a jogi minősítés ezt? Hogy én hát én, ne, én ilyennel nem foglalkozom, de szeretném önnek elmondani, hogy az Inforádiónak azt mondta, hogy én 2020 tavaszán nem is voltam Sánkhájban, én soha nem utaztam vele Sánkhájban, soha nem utaztam vele Balira sem. Tehát azt tudom önnek mondani, hogy az infra, vagy az Inforádiónak nem mondott igazat, vagy erre a kérdésre nem válaszolt őszintén. Ezek után én, mint kívülálló nem tudom eldönteni, hogy kinek adja ki között fura helyzetbe csöppentem, hogy én most itt védem azt, hogy helyes döntés volt a BKV vezérigazgató menesztését. Mert azt gondoltam, hogy ez egy más irányú beszélgetés lesz, legalábbis az elején vagy máshonnan közelítette a dolgot. Tovább is azt mondom, hogy azokra, amiket válaszokat kaptunk, és ebből az összképből a főpolgányomra azt mondta, hogy ezt a választ teljesmét nem tudja elfogadni. És ebből a következtetés vonta le, hogy szeretni a BKV, vagy nem is szeretni, megteszi a BKV vezérigazgató felmentését. Én értem, hogy ha az inforádiónak adott válasz megegyezik azzal, amit egyébként ide írt, akkor nem tudom, hogy hogyan lehet erre a döntésre jutni. Én most nem fogom tudni a Bóla Tibor adott nyilatkozatát összehasonlítani fejben az igazoló Értem, ezért lenne fontos látni hogy még egyszer mondom, értem, nem tudom megmondani ebbe a pillanatban, hogy ez közérdek adatnak minősül -e egy ilyen igazoló jelentés ez nyilván, ha, miután jött hozzánk ilyen kérdés, ezért meg fogják vizsgálni a jogászok, és erre választ adnak Karácsony Gergely az ügy első kirabbanás, akkor ugye figyeljön, itt annyi cég van, itt olyan cégháló van, amit én itt most nem fogok felfesteni, mert abban mindenki el fog veszni elsőként én az ügy első kirobbanásakor akkor ugye beleértve, hogy akkor azt is tisztázni kellene, hogy egyáltalán mi az ügy, hiszen az ügy számlagyárként indult el, de mint kiderült, ennél jóval többről van szó, és egyáltalán nem csak számlagyárról, hanem különböző informatikai beruházásokból kimentett pénzekből, amelyekkel kapcsolatos nyomozás még nem zárult le. Nem tudunk róla, de azt, azt biztos... De azt... Tudjuk, hogy a BKV esetében nem állítottak meg semmit. Tehát eddig, de volt, nem tudjuk, hogy a... Attól... Na, hogy ez 2020-ban, 21-ben indult ügy. Én ezt értem, a hát hazai igazságszolgáltatás esetében meglepetésekről nem tudom, ön hallott-e, de tartok tőle, hogy... Ha lesz meglepetés ebben a dologba, akkor nyilván nem. Hát ez egyáltalán meglepetés. E, belső vizsgálatot rendelt el 2020 Ugye most az a furcsa helyzet, hogy ön a mellett érvel, hogy miért menesztettük Bolla Tibort, majd később a mellett érvel, hogy még lesznek itt meglepetések, amit az sugalja, hogy a bkb nél követtek Nem, nem én, én, nem, én az ártatlanság vélelméről beszélek, és az ártatlanság vélelmét ketten mi itt most egy teniszmeccs keretében adjuk vesszük, annak megfelelően, hogy éppen kinek az, az érvrendszerében jelentkeznek e, megfelelő adatok. Ezt én értem tovább is visszatérve ahhoz, hogy a eredeti ügyre, mert az, hogy a hatóság mit nyomoz, ezt én nem fogom tudni megmondani, az, hogy a BKV érintette, tudomásunk szerint nem érintett, már hogy abban a hogy bármiöt elkövettek volna, ha a számlagyárat nyilván nem a BKV ö, ö, üzemeltetett, és a sem állítást eddig nem is fogalmaztak meg. Az, ami szerződés ebben az esetben felmerül, az 2019 első fél évben kötődött. Én úgy tudom, hogy a tulajdonosi Ugyanaz már régóta, tehát hogy ebben a tekintetben nagyon más helyzetben vagyunk, és a nyomozás is szerintem a 19-21-es időszakról szólhat maximum, de nem a BKV-ra vonatkozó, vagy nem a BKV-t érintő. Ha ettől ellentétes információ kiderül, akkor nyilván ebből is le fogjuk volni a Ha Halkan kérdezem, hogy adott esetben egy szakszervezeti a, egy BKV-s dolgozókkal kapcsolatos ö, szakszervezeti elnöknek a felesége lehet-e a BKV-nál vezető, ha egyébként a kapcsolatok köztudott már pedig ez egy házasság, hogy ez nem összeférhetetlensége? Szerintem itt valami probléma van egyébként. Én, én erről a szakszervezetről nem hallottam, én viszonylag jól ismerem a szakszervezeti világot, itt nagyon sok BKV szakszervezet van, de ezek után rákerestem, és ennek az elnök egy 75 éves úr, ennek a szakszerzetnek. Én ezt értem, de akkor ezt miért itt hangzik el, és miért nem hangzott el ezzel kapcsolatban semmilyen De, cáfolat. bocsánat, ez most én nekem kell, a szak, nem vagyok a szakszeretnek a szóvivője, hogy megcáfoljam ezt a dolgot. Ha egyáltalán van a szakszeretnek szóvivője. Én azt tudtam megnézni a SK, -a, mert kíváncsi voltam, hogy ez te, egy milyen szakszerzet, és sokkal... milyen szakszeret, amiről én még nem hallottam. És ez és milyen szakszerzet? Hát kicsi, az adatok alapján elég egy kicsi szakszervezet, ugye. A szakszervezeteknek, hogy mondjam, van egy minősítése, hogy a reprezentatíve vagy nem. Ugye a reprezentatív azt jelenti, hogy a dolgozóknak a 10%-át uh -huh. magában tömöríti -e. A BKV-nél van három reprezentatív szakszervezet, ezek közé egészen biztosan nem tartozik. Ezen kívül még vannak úgynevezett nagy szakszervezetek, amikről hallottam, tárgyaltam velük, ismerem nagyjából a vezetőiket, azok kapcsán sem hallottam. Ezek után kíváncsi voltam, hogy ez egy milyen hmm, szakszerűzet. köszönöm a segítség. Megnéztem a, a civil nyilvántartásban, hogy megtehetett volna bárki, bármilyen újságíró Magyarországon, és én abban azt láttam, hogy ez egy 75 éves úr, aki ezt vezeti. Okay, én nem hiszem, hogy az ő feleség. De nyilván fogalmasítsa a Jó, maga mondod, így, személyes Így, így hangzik. Uh... Több mondatolja, nagyon sok nem, különösen a BKV közeli hotelmetró ügye is, különös a BKV közeli hotelmetró ügye is, 444. Az épületben transformátorok működnek, amelyek többek között a körúti villamos áramellátását is segítik. A hotelmetró ügyvezetője, Korompai Péter, egyik tulajdonosa, pedig felesége pedig, Korompai Roms és Krisztina, a Korompai Péter a BKV egyik szakszervezeti elnöke, felesége a BKV-nál compliance vezető, Bola Tibor bizalmas, aki azért felelősség alatt törvény előre szabályokat és etikai normákat csak. Igen. De még azt mondom, hogyha ez ugyanazok az ha tényleg jó az állítás, akkor itt egy 75 éves úr, a szakszereti elnök, aki ezek szerint közben egy ilyen céget vezet, fogalmam sincsen. Tehát, hogy van jelentősége, van összeférhetetlenség? Szakszereti vezető lehet -e? Nem az a kérdés, hogy vezető lehet hát Egyrészt, hogy lehet-e egy vezető. vezető Nagyon a vezetőt azt nem mi választjuk. Azt a szakszerzeti tagság Én ezt értem, de hogy a felesége lehet a compliance vezető? Hát az, mi, most az hogy a szakszervezetnek és a compliance -nek milyen köze van egymáshoz, azt ezt elmondanám. Hát a befolyás. már hogy A cégen belül? Mire? De a szakszervezet az munka békéért, a bérkörülményekért küzd, a compliance vezető szerintem soha nem ezért. De mindegy a dologban, de szerintem itt valami összecsúszhatnak a nevekbe. Én nekem csak az az érzésem, de nem vagyok oknyomozó újságíró, de valószínűleg, hogyha még valaki kettőt kattintana és összenézné azokat, akkor meg tudná állapítani, hogy tényleg ugyanaz a szakszervezeti vezető, mint a cikkben foglalt metró De nem lehetett volna ezzel kapcsolatban is kérdést intézni, borhoz de bocsát ahhoz mi közünk van, hogy egy szakszervezetnek a vezetője, ha egyáltalán ő az, az tulajdon-e bármit is, vagy nem tulajdonol? -e? Hát, hogyha az összeköttetésben van egyébként az alaptörténettel, evzsolt a kova jelentőség. De itt ez állítja, hogy összeköttetésben van? Aztán az épületben transformátorok működnek, amelyek többek között a köröti villamos segít a utána ügyvezetőnek korompai Péter egyik felesége pedig szak. Korom, a korompai és Krisztina volt az, aki vezérigazgató utasítására az SIS és a BKV közötti együttműködésre is kivizsgálta, és minden rendben találta a metróban 2020 december, és akkor itt jön valamilyen hotel, meg egyemek letétként szerepelnek, tehát a teljes zűrzavar számomra, tehát ugye ezek a gazdasági történetek, a céghálók, ez nem az én világom. Igen, de akkor most ez, hogy tudunk ebben a beszélgetésben, ezzel ágon tovább menni? Hogy hát úgy hogy, úgy, hogy ha ön számára se tiszta ez, akkor vajon nem érdemes -e ezzel kapcsolatban kérdést feltenni, hogy tiszta legyen? De ezért még hogy akkor még egyszer ugjuk ki Bóla volt vagy mire? Ez meg a, a kirúgást... A... Tehát, hogy a... az, azt ez pár perccel korábban, ha jól értettem, nehezményezte, hogy ez alapján miért tettük ezt meg. Most azt nehezményezte, hogy miért nem tettünk fel több kérdést, Igazából nem tudom, hogy hogyan hova tudnánk kúkulálni ezen kettő metszedből. De mondom, lehet, hogy én. Bolla e és a nagymester, ugye, ez kapcsolatára, hogy a BKV és az SZSZ között létrejött szerződésben a banki garancia fedezet egy olyan ingatlan volt, amelyet együtt tulajdonolt a nagymester Stróma és Bolla Tibor barátnője. Ugye itt ötvenezer ilyen mondat van, hogy ezek helytállók vagy sem, nem tudom. A kérdés az, hogy ezekről egyébként. E Tettünk-e fel kérdést? Tettünk. De itt? Abba is benne van. Hát azt akkor menjünk végig. Azt mondja, hogy valós-e a szereplő azon állítás, amely szerint egy bizonyos K. Franciska ő lenne? Mm. Ez van a cikkben. A vezérigazgató barátnője, amennyiben igen, volt a -e tudomásra alól, hogy a cikk szerint egy olyan gazdasági társaság résztulajdonosa és ügyvezetője volt, amelynek ingatlanjára a BKV felé nyújtott bankaranciát biztosító jelzálogjag került bejegyzésre. Tehát és tettünk erre... föl kérdést? Tett erre vonatkozóan igen. igen. És erre egyébként az volt a válasz, hogy igen? Azt hiszem, azt mondta, volt a papírban, ami az infórágyon is elhangzott. Nényegy neki erről tudomása nem volt. Szóval azt mondta, hogy nem. Hát ezt mondta, de ezt írta, igen. Azt mondja Bolla Tibor, és azt mondja Karácsony Gergely, hogy elfogyott körülötte a levegő. Ez mit jelent, magyarul? Hát amire utaltam, amit ön azt mondta, hogy az ártatlanság vélelme mégiscsak megéletni, tehát egy ilyen céget vezetni akkor lehet, hogyha az a közbilom vezzi, és legfőképpen a főpolgármester, mint legfőbb munkakapcsolati formájában tekintetben, aki képviseli az önkormányzatot, tehát az ő való bizalmat élvezi, és erre mondta azt a főpolgármester, hogy ez megszűnt, és ezért ezt fordítják így, hogy megszűnt, elfogyott a levegő körülötte. Ez 12 órát annyi se kellett. Talán valamely több, fogyott el. Ezért ebben a. hát nem 12 órában, meg kevesebb volt ez, de teljesen mindegy. Történtünk szempontjából csak volt egy olyan állításokat tartalmazó cikk, amelyek azért sok tekintetben újdonságot szolgáltattak nekünk, amire ez kértünk tájékoztatást. A vezérigazgatótól volt a vezérigazgatótól, amelyet megadott pár óra alatt, és ezt követően volt az a... Egyesre sem mondta azt az inforádioban, hogy igaz. Azt mondta, hogy ebben a formában, olyan formában. Én csak azt tudom önnek mondani, hogy számomra, aki önnél eddig kizárólag olyan mondatokat hallott, szinte, hogy 5 meg 5 az 10. Egy olyan állítás mellé való kiállás, ha bárkiről előkerül egy F. Zsolt a közös kép esküszöm, hogy azonnal kirugom. Igen. Ezzel szemben, ugye Bola Tibor, a BKV volt vezérigazgatója, ő azt mondja, hogy ő nem tagadja meg a barátait, vagy nem tagadja azt meg, hogy egyébként valamit idézhetem itt pontosan is. Majd um, megtalálom, tehát uh, egy fényképnek ilyen bizonyító ereje van, egy még nem zárult, uh, Ügyben. Hát azért abban az ügyben, amik nyilvánosságra kerültek, azok elég erősi állításokat tartalmaznak. Én ezt értem, de azok a fényképek... Az érintettre vonatkozóan. Értem, de azok a fényképek, amelyek készültek, azok egyébként minek a bizonyítékai? Hát, hogy volt legalább minimum személyes viszony közöttük, hogy ennek a milyen a mélysége, azt nyilván mi nem tudhatjuk, és nem is dolgunk vizsgálni. Már főképpen azért semmet. most már nem a vezérigazgatója. Én a ezt szége. értem, de a különböző tévéműsoroknál készül stábfotó, eh, ahol én le vagyok fényképező olyanokkal, ahol én egy műsorban voltam, és mosolygunk, eh, mert a kamerában mosolyogni szokás, de az, hogy nekünk egyébként egymáshoz más közünk is volna, az semmilyen vonatkozásban nem áll fenn az, hogy egy Shanghai ban Balin a Margit szigeten vagy a Gruppama arénában készült fotón együtt vannak emberek és mosolyognak, az mire néző bizonyíték? Hát, szerintem, a, én értem azt, hogy a, a mellettérve, hogy talán nem kellett volna kirúgnunk. Én nem ki, ezt vezér, Én ezt soha nem állítottam. Én azt mondtam, De szerintem hogy az... én az alapján, ami itt történik, az én igazságérzetem pirosan villog. Nem amiatt, hogy kirúgták, mi ahogy kirúgták. Mert kellett volna? Ha fogalmam is itt talán egy eljárást. Tehát uh, uh, de valamiféle... Von, a politikai, ugye, nem is politikai de a bizalomvesztés kérdése... De, politikai Azért nem egy olyan, amit egy vizsgálóbizottság lefolytatása után lehet megállapítani, Ha önnek van egy munkatársa, akivel dolgozik, és azt érzi, hogy nem bízik a továbbiakba benne, akkor ezt materiális formáját egy dologban tudja kifejezni, hogy elköszön tőle, és megszakítják a munkakapcsolatot. Az igazság az, hogy Tehát az azért, én azért életemben nem... előfordult már olyan, hogy közvetlen munkatársammal, akivel a munkámat végeztem, ilyen gondom támadt nekem, mellékesen könnyen lehetséges, hogy neki is velem, és ezt tárgyalásos úton rendeztük, és adott esetben azt mondtuk egymásnak, hogy adunk türelmet az érzelmeink leigadására, és azt követően, ha leülünk, és nem tudunk egymással megegyezni, akkor elválunk. Magunkban lehetséges, hogy a bizalomvesztés megtörtént, de mind a ketten évevább. És tudom, hogy azon... Volt. Ezt itt most nem kezdeném eljelen. De értem, csak azért mondom, hogy azért nyilván ennek van a fokozat. Karácsony gergeire olyan külső hatás gyakorolt ez a történet különböző pártok által és azok megszólalása által, ami által politikai bizalomvesztés történt, amely politikai bizalomvesztés egy olyan fogalom, amit én nem ismerek. Tehát én egész egyszerűen azt látom, hogy itt valaki egy olyan döntést hoz, ami politikailag jó, és én nem tudom, hogy milyen az, ami politikailag jó, emberileg azonban számomra nehezen elfogadható. Tehát visszatértünk oda, hogy amellett térve, hogy miért rúgtuk ki. Nem, amiatt, hát, rúg, amiatt de, hogy ez egy bele, bináris... hogyan rúgták ki. Hát én értem, mi az, hogy hogyan? Tehát, hogy ezt egy módon lehet munkajöglág írásba. Én ezt értem, de annak de az ennek... ideje, a módszere... Mert azért... még ezt húztuk volna, és üztöttünk volna idáig? Vagy nem, nem, hát értem. megbizonyosodnak mindazon kérdésekről, nem egy egyszerű válasz alapján, aminek nem. az ellenkezőjék nyilatkozza, hanem, hogy ennek van egy belső rendje, bizottságot alakítanak. Ugye itt most arról van szó, hogy közben... Alakítunk? Hát nézze, ugye közben ugye a fővárosi cégvezetőkkel kapcsolatban pályázat Igen. van, tehát ugye ezek egyszerre ugye nehezen bonyolíthatók. Most úgy tűnik, hogy mintha ez a bizalomvesztéshez vonatkozna az összes vezetőjének. Ilyet e... nem mondtunk. Én ezt értem, de a, a lehet, politikai a nem... pártok mondtak. Sok mindent. Én ezt értem, de itt a politikai pártokra való hivatkozás is van. De ez egy fontos szempont volt nyilván a döntésben. Magyarul, hogyha önnek és Ev lenne egy közös képe, ahol azt se tudja egyébként, hogy Ev Zsoltal lefotózva, csak éppen egy társaságban voltak, akkor magát is ki kell rúgni. Én nagyon meglepődnék, hogyha lenne ilyen kép. Én nem ezt kérdezem, én azt Mondom, kérdezem, nagyon hogy. de az létezhet, hogy önt egy olyan társaságban fotozzák le, ahol egyébként nem ismeri az összes résztvevőt, de mégis rajta állnak az egy az képen. Ha nagyon nagy teremben vagyunk együtt, akkor nyilván fogalmam sincs, hogy kik vannak abban a teremben. Én megjön meglepődnek, hogy ilyen kép lenne bármilyen szempontból, de nézze, hogyha ebből a képből az derül ki hogy közöttünk személyes viszony van, és én erre nem tájékoztatom a főpagámest, tehát jogosan tökéljogosan Én ezt értem, én uh, még önnél is öregebb vagyok, és emlékszem arra, amikor Kunce Gábort lefotózták egy focilabdával, meg talán azzal a személlyel, aki ezt a focilabdát a kezébe adta, akiről kiderült azt hiszem, hogy egy cégéres gazember, és utána kikezdték, és akkor a Kunce mondta, hogy de nem ismert, és nagyjából lehet, hogy én magam is a megzállók közé tartoztam, hogy ilyen nem fordulat elő. A Kunce meg azt mondta, hogy az a rengeteg ember, aki amikor belügyminiszter volt odahoz, ment hozzá, és valami személyes gesztust kért, hogyha azt az mindenkit így, mindenkivel így járt volna el, akkor a fél országot magára haragította volna. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy uh, um, azt a mondatot pedig senki nem érti, hogy e, ha bárki előkerül egy a közös képesküsz, hogy azonnal kirúgom, csak ne, hogy valaki olyan legyen, akit a választók küldtek a közgyűlésbe, mert hogy egyébként lenne ilyen is, mert egyébként erre rákérdeztek, de arra nem válaszolt, hogy kire utalt. Na, hogy ezért tegyük helyre, mert aki most valaki néz hallgat minket, azt gondolja, hogy az én interjumból idézte. Nem, mert... ez egy karácsony. Bem már ezt... idéztem, ez nem, karácsony. Ergény, magyar... csak ugye magyar... itt a papírok között. És igen, hát... most, hogy követhetőet nem mondta miatt. Nem ön nem. Harmadik visszakérdezésre sem fogom tudni azt mondani, hogy van -e ilyen kép. Én nekem fogalmam sincs, hogy van-e bárkül is ilyen kép még, ahol Evzsoltal közösen van. Mondjuk egy olyan viszonyrendszerben, akkor ezt így tegyük egyértelműen, hogy láthatólag személyes viszony van közöttük. Azokon a fényképeken láthatólag személyes viszony volt közöttük, az érintettek között, tehát ez nem olyan, mint az ön által említett példában, hogy valaki odalépett hozzá egy szelfjéreig. Értem, de az, hogy ki az, akivel kapcsolatban, akit a választók küldtek, nem tudom. Nem. Tehát... Jó. Oké. És azt jelenti, se biztos, hogy van ilyen. Tehát a főpolgármester ennyit mondott. Értem. Azt mondta Bola Tibor, hogy ő döntött így, ezzel szolgálja legjobban a főváros érdekét, Fúzik urat a BKV munkatársakönt ismertem, a volt. Soha semmilyen üzleti kapcsolatban nem voltam sem nekem, se a bkv nak nincs a számadjárral közel. Kitettek egy képet, hogy Sánkhájban voltam, én nem voltam Sánkhájban, alaptalanak a vádak. Folyamatban voltak a vezérigazgatói pályázatok, hogy mivel különböző helyről támadják a főpolgármester urat is, és a főváros is fel kell ajánlanom a lemondásmat, én szakember vagyok, ő mint politikus el tudja dönteni, amit esetleg én nem tudok eldönteni. Ezért az, hogy valaki azt mondja, hogy egy politikus el tudja dönteni azt, amit ő nem tud eldönteni, azért az eléggé furcsa, hogy nem szakmai kérdésről van szó, hanem egy politikai kérdésről. Hát annyiban nyilván politikai kérdés, hogy a legvégén a tulajdonos képviselőben a főpolgámester jár el, ő azt detektálta mint saját magában, mint egyébként a külső környezetben, hogy a politikai bizalomvesztés megtörtént ebben a dologban, de az a helyes helyjárás, hogy ez nagyon gyorsan és rövid úton lezárja ezt a helyzetet. Ez megtörtént. Nem azért lett menetve menesztve... Sem bizottságot, sem hivatalt nem akartunk erre létrehozni, ami ezt vizsgálná. Nem azért lett menesztve Bolla Tibor, mert korrupció ugyanúgy merült volna fel, hanem mert nem válogatta meg a barátait. Ezt mondta a főpajomester. Csak megint térjünk vissza, hogy akkor ki beszél a dizett papírokból. Ön sehol nem nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hosszabban, talán most először. azért lett valakit tehát ahol a tér, mert nem válgódta meg a barátait. Visszatérhetünk <gül> ugyanoda az elejére, tehát hogy még egyszer mondom, hogy én szerintem egy helyes döntést hoztunk, amikor erre jutott gyors és rövid időn belül a főpolgármester. Most ön szerint nem, hanem még nem tudom, bizottságot vagy hivatalt kellett volna erre felállítani, ami megvizsgálja a, a helyesen választotta-e meg a barátai című kérdést is. E, abba Cikkben, amik elhangoztak állítások, az alapján kértünk, még egyszer mondom, egy írásbeli választ az érintettől, ebben foglaltak, nem voltak megnyugtatóak, erre forradkozva azt mondta a főpolgármester, hogy a politikai bizalomvesztés következett be, ezért történt meg. Mindaz, ami az informatikai céggel kapcsolatban nyomozásként és nyomozástól függetlenül folyik, és amely szinte átláthatatlan, mindjárt vagyom. Azzal kapcsolatban ön az ismeretei birtokában azt mondja, hogy a főpolgármesteri hivatalnak, nem a folypolgármesternek, hanem a főpolgármesteri hivatalnak semmilyen olyan tevékenysége nem volt, amire egyébként még a nyomozás kiterjedhet. A főpagármesteri ottanak nem volt, hát nem mi kötöttük a szerződést, nem is a mi időszakunkba kötődött, nem mi le a közöszönet. De a, a meghosszabbítása például már akkor történt. Szerintem az egy más voltak. De Én ezt mondom, mert ez egy átláthatatlan történet. Tehát nem az érintettek voltak a tulajdonsai annak a cégnek már. Igen, de hogyha nézzük, hogy itt a tulajdonosváltások hogy következnek be, akkor itt Pinter Sándortól, Csányi sándorig, Jászai Gellérten keresztül a legkülönbözőbb nevek szerepelnek, ember legyen, aki kiismeri magát benne. Forajit nem mi. Tehát nem mi kötöttük a közbeszerzést, még egyszer mondom a dologban. Amit Baranyi Krisztina kér, az alaptalom. Micsoda? Hát, hogy... Nyilván nincs a BKV cégvezetői posztjára kiért pályája. alaptalan, hát lehet ilyen kérésem, hogy nem lenne. Kezdeményez, hogy a BKV-t vesse alá a Füváros önkormányzat, egy teljes körű minden elmélet alatt a kosi szíre, még az utolsó szögre is kiterjedő vizsgálatnak hívja össze a fővárosi Közgyűlés képviselőcsoportjai, tehát mostani Nyilván lehet ilyeneket hát nem mondom, hogy ezek alaptalanok, persze most ez a jól hangzó, ez a világítsuk át a céget külső, független céggel jó drágán nem tudom, mi eredményére vezet. Ugye jelenleg, hogyha jól értem, hogy nyomozás során ezt teszik, de mindegy, ez persze megteheti a főváros is. Ugye még a 73 is szerepel, amit ugye még annak idején Dávid Ibolya ö, Igen, ezt értem. Én, azért mondom, hogy politikailag lájkodászok like voltak néhány tekintetben ezek a mondatok, de, de a, a kérések nagy része az nyilván akceptálható. Ön egyébként ebben a céghalóban független, hogy itt ül le, tudna a nem hiszem, hogy az érettségítétel lenne, és nagyon de, nagy de, baj lenne, ha A szó átvitt értelmében. Lenne. Nem vagyok benne biztos, hogy ne tudnám belekérdezni hogy amirá én is válaszolni, hogy ki, ki a Van-e jelentősége? Nem hiszem. Az a kérdés, hogy történt-e olyan jogi lépésebben, ami ami mint vagy bűncselekményt gyanúját veti fel, ami a BKV esetében áll meg. Ez a kérdés. Innetől ez mindegy, ki a tulajdonos. Természetesen. Hanem ez a kérdés. Mi ilyenről nem tudunk, tudunk majd ilyenről, akkor nyilván ebből való konzekvenciákat levonjuk. Ja. Jó. Jó. Um... Ami az kérését illeti, abban felületes voltam, mert kiderült, hogy már a beszélgetésünk időpontjában megmondta, hogy ha bár egy, egy kamú tartotta a városházőgyet, addig a fővárosi főügyészség nem tartotta annak, és olyan kiterjedt nyomozást folytatott, hogy az, hogy abba belekerült még egy olyan vegzálás, mint az ön családjánál, illetve önnél levő házkutatás és az többi összes nyomozati cselekmény, miatt. Nekik nincs, miért bocsánatot kérniük. Tehát nem fognak bocsánatot kérni, és hogyha kirakja a... a... Akkor nem írnak bele. Akkor hát ők nem írnak bele, nem, hogy más beleír -e, vagy sem. Megnyugtatóan zárult a Bolla ügy? Nem megnyugtatóan, akkor megnyugtató, hogy egy stabil ö, vezetés lesz, ami, ami élvezi a közgyűlés többségét, hiszen akkor tudjuk teljesen lezárni, és nem Bolla ügyként, hanem egy a BKV vezetési kérdéseként. Van még egy perc? Bizottságülésre kell mennem, akkor és visszaél tele, úgyhogy Jó. most. Akkor bocsánatot kérek, akkor nem teszem fel. Elnézést. Visszaél ne, vissza nem akartam, bocsánat. De megtette. Mindegy. Most már túl vagyunk. Jó ez még nem volt egy barátságos mód, nem tehát, ha mondja nekem előtte, a maradjunk ezen túl abban, hogy ő mindig megmondja, hogy mennyi ideig. Na és akkor szóval de. de, már számtalan alkalommal túl húzódott rajta. Bocsánatot kérnek a bizottságtól és elnézést, hogy feltartóztattam, Is lá.